Nagyvárosi dilemma. Műhelyi beszélgetések a Városról, a Városi Léknél. Köszöntjük Önöket! Gábor. Bányai Géza és Miklós Jendre van itt. Válunk és Kardos Gábor pedig várjuk. Mi lesz a téma? Hát ilyenkor évvégén szoktuk, illetve igyekszünk meg, a tisztelt hallgatókat egy kis ünnepi műsorral. Most ennek apropóját az adja, hogy a Hamas Béla hát nyomán, szellemi nyomdokaiban fogunk beszélni a borról, a filozófiáról, meg az életről. Ennek és elfelejtjük Budapestet? A... Hát nem biztos, hogy el fogjuk felejteni ettől még, hiszen itt ülünk, és hát itt is jó borok vannak, meg jó filozófia van, itt egy jó élet is van, úgyhogy ettől még akár ez is lehet. Banni keresi a borokat az asszalat, mert nincs. Hát majd szolgálóban vagyunk, úgyhogy majd utána. Tehát volt a Százfalombattai könyvtár, 15 évvel ezelőtt most már ide és tovább fölvette Hamas Béla nevét, és azóta rendszeresen megemlékeznek a névadó honvas Béláról, aki hát az egyik legnagyobb gondolkodója a magyarságnak, a legnagyobb magyar gondolkodó, egész hát, emberiség útótörténetét és valástörténetét végiggondolta gondolta, és hallatlan nagy gazdag művet hagyott hátra. Mind a mai napig egyébként folyik a kiadása ennek, szóval olyan, olyan mű, hát műveket adott, hagyott ki, vagy hagyott hátra, és hát a rendszerváltás óta nyílt meg tulajdonképpen a lehetőség ezek kiadására, és egyszer mint száz minden évben megünneplik az ő születésnapját, és Hanvas Bela Borestet is tartunk, ott a száz halambattai Hanvas bela könyvtárban, és ezen az idei hamvasból a boresten, hát ugye minden boresten meghívnak egy neves borászt, és most a szeremlei borait hát kóstolgattuk, porkostoló van stílszerűen, de nem csak a hanem, hanem művészet van, tehát irodalom van, költészet van, megidéző, nem csak hambasz szellemét, hanem edesebben a más, más íróköltők műveiből is elhangzottak részletek, és most az idei évben a szeremlei huba borait, boracsoni borait kóstoltuk meg, és az ő, hát, borásza mondjuk, vagy ma nevezzük a borásza, jött el Kardos Gábor, aki sokkal többet adott nekünk, mint a borokat, és a boroknak az ismertetését, mert ugye általában úgy megy ez, hogy jönnek a borokkal egyik, a másik után ugye a szárazzal indítunk, aztán akkor a félszáraz, aztán még az édesség, és mindegyik be van mutatva, hogy ez ilyen bor, ez olyan bor, ez erre jó, az arra jó, így készül, úgy készül, elmondják az ízeit, és hogy mihez, mihez érdemes inni, és úgy nagyjából ugye el is vagyunk ezzel, de Kardos Gábor ennél sokkal messzebbre ment, mert ő egy, egy gondolkodó, nem tudom, jobb kifejezés, tehát ő egy nagyon fontos, lényegi érdemi gondolatokat osztott meg velünk, ezen közben, hogy, hogy, hogy kostogattuk a, a borokat, és innen a gondolat, hogy meghívtam őt az évvégi ünnepi műsorunkba, hogy ossza meg a tisztelt hallgatókkal is ezen gondolatait. Meg kell a azok kedvények, akik esetleg nem tudnák, hogy miközben hangvas Bélának a borhoz, hogy itt egy nagyszerű könyvet, melynek címe a bor filozófiája, és ebben ismerteti a fontosabb magyar uh, borokat és ezeknek a szellemi összefüggéseit. A Szászolombattai rendezvénynek pedig az volna a célja, hogy tradíciót csináljon ebből, hogy Hanvas Bél a születésnapját egy ilyen kis bor bemutatóval, borkóstolóval ünnepeljük. Van erre példa egyébként a nagyvilágban, a, a skótok nagy költője Robert Burst például, <kül> hát úgy, úgy a félistennek számít Skóciában hatalmas ünnepség van minden évben a születésnapján, szerte a regész skótföldön. Most hát a Burns egyebek közt írt egy verset a hurkához. És ezeket a bőrsz ünnepségek mindig olyan módon kezdődnek, hogy a résztvevők rituálisan elfogyasztanak egy-egy hurkát, és aztán elolvassák természetesen hozzá a bőrsznek a hurkához írt ódáját, és ezen ilyen módon kellemes hangulatban megalapozva folyik tovább a megemlékedés Kóczi a nagyszülöttéről. Hát tulajdonképpen ezt próbáljuk mi Hanvas Bélára, illetve az általában írt borkönyvre most hamar, ha tudni kell, hogy ezt meg időskorában írta meg, ezt a borfilozófiáját, ahol szintén nagyon mélyen szántan gondolatokat fogalmazott meg a borokról. Hát miután ez a 60-as években íródott, hát akkor még nem voltak ezek a francia fajták, a Bernier Savignon meg, meg egy félék, hanem hát akkor még a magyar fajták voltak, és, és ezekről írt, és a magyar borvidékekről. De ezzel együtt... <gül> ez a műve sokkal több, mint a boroknak a szokásos ismertetése. Valóban nagyon mély gondolatok hangzanak el az életről, a létről, a nőről, a világról, és hát persze a borokról, de Hanvasnak ez mégis ahhoz képest, amiket egyébként tét új gyakorlat. Hiszen ő hihetetlen terjedelmű és, és mélységű életművet hagyott hátra, Ö, mégis a legtöbben ezt ismerik. Talán a legkönnyebben követhető. Legjobban a legtöbb embert meg tudja érinteni pontosan borokon keresztül, Ö, és ezért is hajlamosak vagyunk ezt, ezt felidézni, de azért a becsületére szólva a Hamas a könyvtának nem csupán ezt a művét szokták felidézni, hanem más egyéb műveit is, amelyek lényegesen nehezebben emészthetők, hogy így felzem ki magam, Ö, és, és ez is a magyar sorshoz tartozik, hogy Hanvas Béla, miért nem... A, a, a legismertebb, legközismertebb magyar filozófus vagy gondolkodó, miért nincs neki neve, már utcája, a szobra, mit tudom én, milyen egyeteme, e, és így tovább. Szóval, e, hogy, hogy miért ilyen, ilyen réteg e, kultúrával e, e, szorítodott vissza, miért nem tanultják ott az iskolában. Szóval ezek érdekes gondolatok, hogy, hogy ez a magyar sors, hogy miért alakult így. Mi egy sok-sok hónappal, ezért egy évvel ezelőtt Miklós Jendrével jó néhány adáson keresztül beszélgettünk a magyar filozófusokról, Karácsony Sándortól kiindulva. Közben Kardos Gábor is megérkezett, csak foglaljon itt helyet. És tulajdonképpen akkor hambasról is talán esett szó, de de ha most ennyire középpontban van, akkor lehet, hogy vissza kéne egy kicsit tekinteni, hogy ő hogy viszonyul ehhez a, a, a magyar filozófiai iskolához, amiről akkor beszélgettünk. Hát a, a magyar, magyar filozófiai iskoláról először is annyit, hogy hogy e, e, mi szorgalmas tanítványok voltunk sok évszázadon keresztül, megtanultuk, hogy szépen D-kártot, kantot, e, hegelt, ahogy illik. E, a jó szívberek módjára, hogy ez tulajdonképpen mi az ördögnek, jó, mi szükség van rá, mit mi tulajdonképpen nem igazán fogtuk föl soha. A, a 20. század elején érkeztünk el aztán odáig, amikor kezdtünk rájönni arra, hogy volt mi szükség van a, a filozófus gondolkodásra, miközben van ennek a méretünk, sorsunkhoz és tevékenységünkhöz. Hát ilyen módon alakult ki aztán egy olyan gondolkodói együttes, amit saját használatával, Tanítók nemzedékének neveztem el. Ennek a nemzetéknek az egyik kiemelkedő alakja volt e, e, Hanvas Bélra. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az egyre zűrösebb és bonyolultabb váló világban igenis segít nekünk eligazodni ez a, a gondolkodás. Mégpedig olyan módon, hogy megszablít a sémáktól, és az ember gondolkodását kinyitja arra a szabadságra, ahol ebből a szabadságból e, tudjuk a világot megítélni, megismerni, és megfelelőképpen Benne. Hát ennek a vonulatnak az egyik kiemelkedő, amit mondtam mondottam hangosban. Én, én a, a, nem tudom, a Hurkától, hogy jutottatok el a hangosbyáik, mert, mert, mert a Hurkában van. Sajátos műfaj egyébként egy élő adásítom, az ember részt vesz a rádió követni, de ezt e, így próbálok becsatlakozni ez. Hát a, szerintem a két legfontosabb komponens hiányzik annak, hogy magyar filozófiai gondolkodás kialakul hason vagy kialakulhatott volna valaha. Az egyik az egy nyelvi tényező, mert mint a szó is utal rá, ez egy görög, és hát a latinban is átvett dolog a filozófia. A magyarban a szófia beszéd maradt, tehát a magyar nyelvtől is lényegében idegen az a, az a logika, és az a struktúra, amiben kivont az a konceptuális világ, amiben a, a nagy görög filozófiai hagyomány kivontakozik. Mert ezt részben el lehetne fogni a németre is, de ez nem igaz. E, alapjaiban a, a németben, ez megvan alapjaiban idegen a magyartól. Ez szerintem az egyik, de ami legalább ilyen fontos, ami hiányzik, ugye hát pláton óta tudni véjük azt, hogy a legmagasabb rendeltetése a filozófiának a polisz ügyeivel való foglalkozás, és a politikai gondolkodás az, ami Magyarországon olyan silánynak bizonyul, hát ennek számos oka van, a politikai gondolkodás és praxis, tehát a civil, ha már itt vagyunk, a, a, a, a, a civil textúra olyan, hát hogy mondjam, elhalt, vagy ki sem alakult, vagy, vagy pangó, vagy nem tudom milyen, kevésbé elegáns jelzőket lehetne még ide sorolni, hogy tehát a, tehát ez a két alapja szerintem hiányzik annak, hogy, hogy egy számottevő filozofiai gondolkodás. Ezért van az, hogy nálunk ilyen háztályi jelleggel költők, írok és más egyébként kitűnő gondolkodók Töltik be a filozófia egyébként hiányzó szerepét, és olyan jelentéktelen figurák próbálnak meg kibontakozni csupán, mint filozófus a szó műfajilag tiszta értelmében, mint mondjuk egy Lukács György. Tehát a, a, a középszerűség csimborasszója, és hát mindenféle ideológiai funkciókkal túlterhelve, az, az, az jelenik meg csupán, mint klasszikus értelembe vett filozófia, és amit meg annak vélünk, de hát tulajdonképpen a világ, nem, talán nem véletlen, én Hanvasbillát fordítottam franciára is, és talán nem véletlen, hogy, hogy a recepciója hát olyan nehézkes, vagy mondhatni lehetetlen annak, amit mi magyar filozófiának vélünk, de hát az ö, egy nagy, nagyon fontos ö, bölcseleti irányok ezek. E, Műfajilag nem tisztán filozófia, azért ezt lássuk be. E, szerintem maguk a szerzők sem erőte. Például József Attilának a ö, kvázi való használata Magyarországon, És sok más. Tehát ilyen filozófímákként használunk irodalmat, de e, hát az nem az. Azért uh, itt uh, némi pontosítást szeretnék eszközölni. Mindenek előtt, ami uh, a helyzetet életi, eszembe jut Karinti figyesnek az egyik példázata, uh, gyúdófogásokat ír le, hogy hogyan lehet az ellenfelet ártalmatlanná tenni, aztán amikor a ezeket a fogásokat, következő mondót teszi hozzá. Ezek a fogások általában beválnak, de mégis jó, hogyha eleve biztosítjuk a győzelmünket, például célszerű előtte egy dologgal nagyon verni az ellenfelet. Hát ezt csak azért mondom, hogy, hogy a Lukács György például ezeket negyünk után pontosan ezt csinálta. E, e, tehát e, most nem akarok ebbe belemenni. Egy a lényeg, hogy tabularázat. Tehát hogy miért, nincs, nincs, miért nincs Magyarországon filozófisi gondolkodás? Az első számú dolog az, hogy, hogy, hogy, hogy itt szisztematikus dolog volt, e, azokat agyon verni, akik a kaszban nem tartoznak bele, esetleg egyéb e, eszközökkel. Igen, nem bár tart, ez a bócselekvés, hogy ennek kvázi elmúltával is, még húsz év után is ezt emlegetjük. Az mutatja azt, hogy, hogy igazából a főok ok mégsem ez volt, ez lehetett egy uh, járulékosok, ok, de én próbáltam a, a, az alapvető Na a most, is. Most a főok nem múlt, -e, semmi nem múlt. -e. Nem, nem múlt. De nem de a jól. magyar politikai gondolkodás az ugyanúgy, és a magyar politika a civil praxis ugyanúgy nem alakult ki. Most, uh, e, és, és, és ez ne, immáron nem a, a, a, komisszár, a, a a kommunista komuszárok miatt van elsősorban, hanem ö, hát most már szembe kellene néznünk a, a ténnyel, hogy nincs. Tehát, hogy, hogy akkor el, el lehetne kezdeni a semmiből a valamit esetleg építeni. Né, én egy kicsit... A megadás törvénye szerint a, a, a komisszár nem vész el, csak kicseréli a színét. Igen, de ez egy pócselekvés, hogyha egy, ha ezt, egy ma, ezt hajtogatjuk. Tehát nekem, hogy a, Én most itt hallgató vagyok, ugye néha belekérdezek de éppen említettem azt, hogy Miklós Sendrében mi jó néhány adáson keresztül erről a úgynevezett magyar filozófiai iskoláról beszélgettünk, és nekem bőven kialakult az a meggyőződésem, hogy ez egy abszolút érett, és a, azt lehet mondani, hogy a mai hát gondolkodásban, tehát a világ, vezető, mondjuk idézel most hogy filozófiai gondolkodásban, mert ez a filozófia, hogy ugye Kardos Gábor, ezt itt egy kicsit előhozta, de ez egy bizonyos legalábbis nekem úgy tűnik abból, amit mondtál, hogy egy ilyen, hát egy ilyen akadémikus elképzeléssel vitatkozunk, amit filozófiának tartotta a képszázadokon keresztül, és arra azt mondják, az hogy filozófia... Az akadémikus az nem ugyanaz, eredetileg az akadémikus. Jó, jó, jó, jó, jó, jó más én most nem akarok belemenni, menni, ennyire ne akarok lovagolni a szavakon, csak azt... Én ez nem ez erre utaltam, minden... egy műfai, műfai dolgra most utaltam igen. a filozófiával kapcsolatban az, hogy egy nekem az élményem az, az volt közlök a, a beszélgetésünk után hogy én a keleti gondolkodással foglalkozom 30 éve és hát ha úgy vesszük, lehet, hogy a nyugati ö, elképzelés szerint talán az sem filozófia természetesen Ez, nem na ugye pedig vastagon filozófia természetesen, hisz az élet értelméről és módjáról gondolkodik a helyünkről a világban, és arról, hogy hogyan éljünk, egyénileg, társadalmilag, a családban, stb. stb. És ez nem, nem abszolút egy ilyen csak külső politikai, vagy jogi, vagy bármilyen ilyen megoldásokat kínál, hanem az, hogy maga az ember az a lény, akik mi vagyunk, akik a világban akárhogy is nézzük, mint ember létezünk, és most minden szint levesz, levéve magunkról, nekünk mi keresjük az úgynevezett igazságot. És a számomra ez a filozófia, ennek az igazságnak keresése, és úgy tűnt a számomra, és ha ezt meghallgatják a hallgatók, lehet, hogy érdemes lesz ismételni, én már ismételtem belőle egyszer-kétszer, ez a, ez a magyar gondolkodási iskola, ami a Szambos bírós tartozik, ez vastagon hozzátesz ahhoz, hogy, hogy én az ember hogyan találjak találja meg az utamat, a helyemet a világba. És ha ezt nem nevezik filozófiának, akkor ne nevezzük filozófiának. Igen, tisztázunk azért a műfajokat. A, a nyugati gondolkodásban ezzel kapcsolatban azért egy fenntartás megjelenik. Hiszen, hiszen a szakralitás státusza az egyáltalán nem mindegy. A De ez a nyugati gondolkodás hibája. Ezt lehet, ez, e, igen, ez, e, e, jó, de ezt lehet mondani, de, de ez, ettől még a műfai probléma fennáll, hogy mit nevezünk filozófiának, és mi nem szokott az lenni. A, a, a görög filozófiában, ahogy ezt kivontakozott, ugye Szókratész sem véletlenül ítélték el, és nem csupán kirakat per volt az, hogy őt aszebelje, vagyis istentelenség vágyával, hát ez egy rossz fordítás e, e, e, ítélték el a bizonyos daimónionja miatt, hogy, hogy ő egészen más uh, módon beszélt a szakrális dolgokról is, mint ahogy az a görögpolizban megszokott mm. volt. És a szakralitás, tehát a, a szakrális beágyazottság státusza, az egyáltalán nem mindegy, a filozófia mindig egy bizonyos távolsága, vagy valamilyen uh, reflexzív módon kezeli ezt, vagy kritikával, vagy akár, mondjuk, mint Kierkegaard esetében egy, egy szenvedélyes ö, igenléssel, de ugyanakkor iróniával és ö, distanciával is. Ha ez nincs meg, akkor nem tudjuk ezt igazán a mi felénk filozófia. De nem is kell. Miért ragaszkodunk annyira ahhoz, hogy deszakralizált uh, státuszba tegyünk át egy a keleti gondolkodás uh, ugye gyökereiben kis, A Kisérletet se arra, hogy I áttegye. Igen. A pont ez a lényeg. De, de akkor pedig, ha, mi most a, jocskán beleszódítottuk mi a gyökereit, mert, mert egyfajta a... kihívás. Hát, teszik. <gül> e, tehát nem biztos, hogy át kell plántálnunk a, a keleti gondolkodásból, ha filozófiát csinálunk. Okay. Ugye a buddhizmussal kapcsolatban nagy divat ez, uh -huh. hát valahogy végiscsak a gyökerét tépjük szerintem. Adjuk meg a szót most Miklós Ennek. A... a maga filozófia szó, szó szerint olyasférét jelent, hogy bölcsesség Valaki Valakinél azt olvastam egyszer, hogy alapjában egész nyugati filozófia nem egyéb, mint egy kommentárplátonhoz. Túniképpen az Akadémia szó ö, használata igenis nagyon helyén való ezzel kapcsolatban, csak azt ne kell higgyük, hogy ö, a világon csak ez létezik. Ninc például van egy rendkívül figyelemre méltó észrevétele, ami azt ö, tartalmazza, hogy ö, amit mi gondolkodásnak nevezünk, annak az alapja voltaképpen a nyelv. Tehát a nyelv a maga a belső struktúrájával mindegy helyettű gondolkodik, következésképpen egy másféle szerkezetű nyelven beszélő emberek egészen másféle szerkezetben fognak gondolkodni is, és ő kimondottan az uralajtáji nyelveket hozzá föl ellenpéldának, és azt állítja, hogy a, a módja, az indoeurópai nyelvek gondolkodásmódja, az intue filozofus gondolkodásmódja ennek a nyelvnek a sajátos struktúrájával. Által határozódik meg, és egy másféle struktúrájú nyelv az egészen másféleképpen fog gondolkodni. Hogy mi ez a másféle struktúra, az én Sándor pontosan meg is jegyezte, ez a másféle struktúra mellé rendelő grammatikai szerkezet, ö, szemben állítva az indeurópai alárendelő grammatikai szerkezete. Ez, ez, ez nem jobb és rosszabb megkülönböztetése, mind a vannak előnyei és hátránya is, ö, hanem csak mint egyszerűbb különbség ö, meghatározás. Egyéb iránt a alárendelő szerkezet, a rendkívüli hátránya. Amit a, a 19-20. században már hihetetlenül vastagon találkoztunk, az az, hogy mérhetetlenül hajlamos a Lasszakcióra, és a jó pedig arra hajlamos, hogy megtöltsse a világot realizálatlan eszmékkel. és már Hangvas Bélánál vagyunk, mert ő állapította meg azt, hogy ezt a világunkat folytogatják a meg nem valósított eszmék, ami szoros összefüggés áll ezeknek a gondolatokat elvon szerkezetével. Ez egyébként szintén olyan dolog, hogy Plato-ra, illetve vezethető valóban vissza végső soron. Uh. Igen, arra, hogy közben arra is gondolok, hogy, hogy hányan kapcsolnak át egy, egy ilyen adásból pillanatok alatt a más csatornára, amikor, amikor így ilyen Állam dolgokról beszélik. Hányan kapcsolnak beszél. ide a más csatornáról, Igen. amikor meghalják, hogy végül Igen. olyasmiről beszélgetünk, Igen. ami az életnek Igen. egy fontos hát, eleme, és nem Igen. holnapra Igen. múlik Igen, el csak a, hogy azt is, az Már tény, hogy, hogy nem csak nyelvi tapasztalat, hanem <laughs> tapasztalat is, és a, a nyugati gondolkodás Alapélménye ugye a, a lenyugvó, a, alkonyodó, elvesző világ, és nem véletlen, hogy a birtoklás e, ilyen rémületes méreteket ölt, ilyen rettentő méreteket ölt, hogy akar, ut, utána akarunk kapni a világnak, még, még meg akarjuk markolni, mielőtt elveszítjük, hiszen az alapélményünk az a, alá hulló, megszűnő nap, az elmúló világ. És, és hát, alig ha véletlen, hogy a karácsony ennek a fő topzódása, tehát a téli napforduló a, a, a nagy ünnepe ennek a világfogyasztói társadalomnak, a, a világ elfogyását alapélményként megélő Úgy. nyugati társadalomnak, és a keletnek meg hát ugye a kelő nap az alapélménye, tehát az adni, és lenni világa, ami hát nem véletlen Most mellérendelőszer valószínűleg összefüggnek azok is, hogy milyen, milyen nyelvi szerkezetek alakulnak ki ott, ahol ez vagy az az alapélménye az embereknek. És milyen érdekes, hogy egy látszag relatív dolog, hiszen ez a föld elvben gömbölyi volna. Csak a gyakorlatban laposítják el mindig újra és újra különféle ideológiák. De, de hát mégis, Ilyen különbséget látunk a, a, a két nagy világtérség között, holott ebben mindegyikben föl kell a nap, mindegyik nap, és mindegyikben lenyugszik ö, mind, mind, minden nap a, a nap, és mégis. Döntő különbség van. A... Egy rendkívül fontos nyelvi dolgot mondtál most, és ezt ki akarom emelni. Ez a Zein und Haben, a lenni és a birtokolni különbsége. Na no most, hogy ez hogyan függ össze a nyelvvel, hadd mondjak erre egy nagyon egyszerű példát. Azt mondja a német, ich habe ein buch. A magyar pedig ezt úgy mondja, van egy ceruzán. Na most. Hát igen, A dolog a a dologot kezdőd, a dologot kezdődik, hogy a magyar nyelv azt állítja, hogy a ceruza van. Itt kezdődik a mm -hmm. dolog, hogy létezik. Most, hogy úgy mellessége a ceruza az enyém kétségtelen, de ahhoz képest, hogy a ceruza van, az egy objektív valóság. Ihába Einbuch, az objektív valóság az, hogy nekem van valami. Tehát speciál a ceruza létezése ebben a grammatikai szerkezetben én tőlem függ. Nincs objektív létezése, szubjektíve az én személyemhez csatlakozik a, a ceruza. Most ez, ez a rendkívül lényeges olyan szemletbeni különbség, ami ilyen módon a nyelv a szerkezetében kifejező. Természetesen magyarul is mondhatjuk ezt mondtam, hogy bírok egy ceruzát, de ezt nyögvű érzi még a leggyengébb nyelvi érzékű magyar is, szóval ezt, ez, ez magyarul csúnyán hangzik, és valami lényegeset nem fejez ki. Most egyébként ebből a könyvből Erik Fromm és hasonlók, vagy ebből a témából Erik Fromm és hasonlók nagy könyveket írtak, e, e, azzal, a, a, hogy a birtoklás fogalma miképpen torzítja a létre. Na, csak azt akarom mondani, hogy a mi nyelvünkben a nyelvi szerkezet milyen torzítás nincsen. A, a, a, hát, tolás, talán még egyet egy egy ki lehetne van. emelni, ezt én ö, mindig mondjuk döbbenettel figyelem, ugye az ich vagy az áj. Az én, én, én, én, én. Ugye az angolban olyan sűrűn és annyira tolakodóan jelenik, meg ráadásul kivételesen nagy betűvel kell írni, ami, ami, ami önmagában vőve is egy vicces dolog, hogy minden, mindenki más, az írhatjuk kisbetűvel, de saját magunkat miért kell nagy ível írni, vagyis én, nagy ével az én. A magyarban pedig az én, az el van, Hát rejtve, hisz ö, nem kell kimondanunk, hogy én csinálok valamit, hát igei formában jelenik meg, ami Igen, fontos, tehát, tehát ö, benne van a szóban, benne passzióan. van az értelemben, benne van, de nem dominál, és nem áll mindenek az elején. Hát igen, de ezzel hm. most körüljártuk azt, hogy ami körülöttünk a gondolkodást és a cselekvést meghatározza az én, te, mit ők, a birtoklás és a lét, mert ugye a, a, ebben az esetben elő éten, a, magyarban a, igen, az a magyarban a többi sincs ott. Tehát igen, hogy a magyarban ezek hiányosak. Tehát tulajdonképpen lehet, lehet azt hangsúlyozni, hogy a magyar milyen szépen uh -huh. pótolja a, a birtoklás igéjét a létigével, de tulajdonképpen a magyar nyelvben tudjuk, hogy a, a jelzői szerkezetet, tehát a, a, a, a, a, a, a, a, a körülöttünk általános nyelvekben a létige sokkal a, a intenzívebben jelen van, tehát nálunk se a birtoklás igé, igéje, se a létige, se az intermitiők, tehát ami a körülöttünk élő a kultúrák gondolkodását és cselekvését meghatározza, az számunkra deficiás, vagy nincs, nincs igazán jelen, és ez nem könnyíti meg de talán, a helyzetünket, és most a hagyar kicsit, Kicsit a bandiattól de... is kérdezem, mert, mert még sokat beszélgetünk erről, hogy vajon ez, amit most te is összefoglaltál, ez, a, ez az ének, ez a elrejtése a, a szavakban, ez ö, nem ö, oka is talán annak, hogy van egy bizonyos ilyen magyar, hát ilyen kisebbség vagy kisebbrendűségi érzés, főleg a nyugatival szemben, aki mindig jön, hogy én, én, én, mi meg úgy vagyunk. És hát mindig van segre, egy alárendeltség. Egyik probléma, a másik, másik probléma az, szerintem az, hogy a hogy, bandirázza hogy, a fejét. Hogy a, hogy a, ö, l, l, a mi, mielőtt túlzottan meghatódnánk a, az ősi szakrális ö, ö, funkcióin a magyar nyelvnek, sajnos az is megjelenik, hogy a birtoklás, az említett mondat, hogy van egyszer uzám, az a mi ö, közgondolkodásunkban és közcselekvésünkben rátevődik a felparcálázására a szakrális dolgoknak is. Tehát egészen máshogy ö, terhelődik rá. És én azt, azt látom, hogy ennek nem csak pozitívumai vannak, hanem ahogyan, ahogyan látom maga körül a, a társadalmat, ennek negatív következménye is vannak, nem kicsik. <hállt> Bandi <hállt> Most a... a következő, itt még egyszer mondom, nem minősíteni akarok, uh, hanem különbségre tenni. A, a, a, a nagyon érdekes és fontos, uh, itt megint ez a megalapítás arról, hogy a, a, a magyarban valami probléma van a létigével. A probléma a lényeg a következő. A, a mi nevünkben nagyon gyakran olyan állító mondatokat, ahol egyáltalán nincs is létiget, tehát főnél fejettesíti az állítmányt. Ez a magyarban mindennapos, a legtöbb nyelven, inter-europa nyelvekben ilyen egyáltalán nincsen. Most erre következőt tudom mondani. Alapformában a, a magyar nyelv még őrzi azt a struktúrát egyrészt, hogy rendkívülös dolog lehet, ez sok tízve éves valami, nincs igen. A, az alapszavak főnevek, a, a magyar igéből itt-ott még lehet látni azt, hogy, hogy az alapformája ö, ö, valamikor főnév volt. Uh -huh. ö, no, mondjuk egy egyszerű példát, fagy. Mi ez? Igen vagy főnév? Mondja meg, aki tudja. Uh -huh. Tér. Igen, vagy főnöv. jó. Igeformában így, hogy tér nem használjuk, de hogy kitér vagy betér, így igen. Tehát látható, hogy ez is, ez, ennek is van igeformája. Most a dolognak, a dolognak ez az egyik lényege az, hogy, hogy e, igazán megne, megnevezni, tehát lerajzolni például, képen jelezni, csak egy forgalmat lehet. Történés mozgást nem lehet. Ez egy másodlagos dolog, nagyon, nagyon régen megszülettek természetesen azok a, a fogalmak, amikkel mozgált, így kifeszünk, de az ősi dolog az, hogy nem. Hát a mi még vannak archaizmusok, amik erre, erre utalnak, az még a létigét illető, az, az még ennél is fontosabb. Létige eredetileg legalábbis jelen idejű létige, a magyarban föltetőleg nem volt egy másodlagos, azt jelenti, grammatikailag, hogyha én kimondtam egy szót, akkor az létezik. Tehát ahhoz, hogy mi mondatot képezünk, ahhoz nekünk nem szükséges ige. Az a valami, ezt, ezt én megmondtam és innentől fogva a nyelvtanban, nyelvtanulmányban létezik. Ezt erősíteni azzal, hogy ez a valami van. Ez egy, ez egy olyan dolog, hogy hát tulajdonképpen kéttej fűződik az én mondásomhoz. Ezt a kételt le kell győzni azzal, hogy egy épp kerek mondatba foglal. Uh -huh. Rettetesen régi dolog ez is, természetesen. És természetesen ismeri a magyar nyelv az igét is, meg a létigét is. Főképpen miután megjelennek a, a igeidők, ige módok, meg ez hasonlók, akkor már nélkülözhetetlen az ige használata. Én csak azt akartam mondani, hogy, hogy borzasztó régi szerkezetek, maradványai törzi meg a mai magyar nyelv élő formájában is. Tehát bármikor tudok mondani például igenélküli mondatot, amit mindenki meg fog érteni. Igen, csak most már elég szépen körüljártuk az egyik fő okát annak, hogy miért nincs filozófiai gondolkodás Magyarországon. De én azért hát örülök, a másik, tehát ezt a nyelvit ami, ami, aminek a, a akadémikusabb a körüljárása, de én azért ragaszkodnék, hogy beszéljünk a másikról. De miért kell nekünk hogy ezt a filozófia... Bocsáss meg, hogy miért hogy kell nincs, nekünk a... Nincs, miért nincs nincs kell nekünk tagadni az, hogy van filozófia gondolkodás. gondolkodás? Nincs civil gondolkodás, és nincs uh, uh, civil praxis. Ez a, ez a... Szerintem ez a fő végoka annak, ami miatt Magyarországon uh, a filozófia, ha még trendi olvasmány is, de igazából uh, a szerzők ö, érdemi kialakulásához, és főleg az olvasótábor érdemi kialakulásához nagyon fontos lenne, hogy legyen olyan Magyarországon, hogy Szitolyán, De... olyan művelt polgár, ugye azért kell művelt, hogy hozzátenni, a polgár az nálunk egy, egy Márkanévvé lett, a politikai kommunikáció Öm. egy márka neve, ö, tehát olyan, hogy civil, az gyakorlatilag olyan, mintha egy kihalt állatot neveznék meg. Meg kérem mondani, most a hallgató kedvéért is, talán mi kedvünk is, mi az a civil praxis. Mit jelent? Igen, az, hát, már én nem értem, a, a, ami hiányzik. Szándékosan próbáltam. A, a civil praxis, mondok egy nagyon egyszerű példát. Számomra ez volt a, a, az egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Magyarországon a civil társadalom, a klinikai halál állapotában van minimum, tehát most, ez szívhalál, vagy már agyhalál, ez, ez, erről még lehet talán esetleg érdemes vit, vit, vitatkozni. De a, a, amikor egy, ö, egy összödi beszéd után nem az történik, hogy egy ö, minimum, mit tudom én, 500 ezer, 1 millió ember ö, megy oda egy országház elé, és mondja azt, hogy most megvárjuk, amíg összecsomagoltok. És utána meglátjuk, hogy mi lesz, de ez a minimum, amit egy civil társadalomtól elvált volna az ember, ehhez képest talán mindenki emlékszik, hogy körülbelül hogyan és miként folytak az események. Tehát nem létezik az a civil praxis alatt azt értem, hogy tudatára ébrednek különféle közösségek, és legnagyobb szinten egy, mit tudom én, egy állampolgárai, hogy mondjuk egy általános sztrájkkal ö, bármit elérhet egy nép egy adott országban. egy, egy, egy népszuverenitást uh -huh. lehet gyakorolni, ö, és hogyha nincsenek civilek, akkor teljesen értelmetlen ö, az a vita is, hogy a, milyen ö, szinten garantálják a szabadságjogokat, a sajtószabadságot, stb. egy országban intézményi szinten, ha nincsenek hozzá civilek, akik ezt tartalommal megtörténik. Tehát, tehát teljesen mindegy, hogy. Üljetek egy civil mindenki. I igen, csak Akszor, a civil és Az, átom, kinyitja kinyitja el, a szállát, Szinte mondhatni az utolsó a... olyan rádió a Magyar Réterben, uh, amelyik uh, alkalmas arra, hogy ilyesmikről, uh, hogy is mondjam, csak uh, ilyen part marketing uh, alaphang nélkül uh, lehessen beszélni. Most uh, azért uh, egy pár van volna a dolog, hogy uh, uh, uh, egy megjegyzést szödről. Uh, mm -hmm. Egy méterre tőlem zúgott el olvasról. ott volt ilyen. október 23-án. Uh, igenis volt civil társadalom, egész Budapesten volt civil társadalmakkal. A cél az volt, hogy vérfürdőt csináljanak Budapesten. Tudni biztos volt, hogy nem járnak többet választás. Ja de várjuk, várjuk, Ki az a nek, ők, stb. Nem az ezt ember, kell tisztelt... akinek a kezében volt, de először a és a géppisztoly. Jó, de, de, de, de, de lássuk be, azért egy pici egy józanság, picit, picit e -e, nem, egy civil józanság, válassuk. Válassuk, egy jó. egy picit, Csak Én azért hoztam <suk> fel azt az egyszerű példát, hogy 500 ezer ember veszi a fáradtságot, és meg meg egészen békésen, én tíz évig éltem Franciaországban, bár Franciaország most már nem olyan, mint amikor ott, ott voltam, és, és nagyon, a tehát nem, az a droidizáció, hát az ami a, a, a, a, amit globalizációnak neveznek egyébként, de droidizációról van szó, az olyan méreteket ölt Franciaországban is, hogy, hogy ott is a Szitolyán már egy, egy múltidejű dolognak tűnik, de e, bizonyítékkal ennek az ilyen fröccsöntött sárköziknek a, a, a odahelyezése és nem tudom mi, de e, ezeket, mintha egy központi gyárban csinálnak egyébként ezeket a figurákat, teljesen mindegy, hogy minek hívják hogy Gyurcsánynak, vagy, vagy sárköziknek, ugye, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy izőnek, Montinak, amit úgy cserélnek a Alaszországban kormányfőt, mint, mint a a, a tulajdonos jön és azt mondja a cégében, hogy most új ügyvezetőt be, nevezek be, ki. És, és ez marha érdekes, azért ez fontos dolog, mert az, a civil társadalom az akkor uh, nyilvánulna meg, ha abszolút békésen egy 10 milliós országban a minimum, amit elvárnék mondjuk egy ilyen 3-400 ezer töveg másnapra, harmadnapra már elvárnám az 1 milliót, uh, oda megy és azt mondja, hogy nem erő volt szó, Hát csak akkor uh, valószínűleg, valószínűleg meg fogják kérdezni, ott de, de az erőszakszervezet ebben az esetben, természetesen, de az erőszakszervezet, de, de ez nem egy lényeges kérdés de olyan lényeges szempontból. lényeges kérdés, de, mert te állítasz valamit. Igen, de, de a... a az erőszakszervezet ebben az esetben olyan nevetségessé válik, mint e, a külföldi intervenciót leszámítva, e, mint e, a, amikor én jól emlékszem. <gül> Szerintem, hogy meg az a javaslatom, mert nagyon belekavarodunk valamiben. De ez e, egy lényeges hát, dolog, mert azt az az mutatja, hogy nincs civil hogyha a hogy, Franciaországban a, a, a harmada megtörtént pillanat, volna pillanat, annak, pillanat, annak, de ne, ne kever le most, ez nem, nem kell senki, csak a, szeretném. a, nem a nem harmada nem marad, megtörtént is. volna annak, is ami, is ami az összödi téma kapcsán felmerült. Eh, akkor biztos, hogy odament ment volna, hát mit tudom én, másfél millió ember a parlament elé a szajnapartra, de igen, de biztos. E, jó, hát mondjuk pontosan azt lehet ezzel felmérni, hogy milyen mérvű, vagy mennyire hiányzik a politikai kultúrája, és a civil praxis ugye az, hogy nem csak egy elmélet, nem csak az, hogy otthon, baráti körben beszélgetünk, és utána nagyon nem csinálunk semmit, hanem az, hogy ebből mit fordítunk át a cselekvés nyelvére. Ezért használtam a civil praxis magyarul furcsának tűnő kifejezését, mert hát nem véletlenül, nagyon... hogy ilyen furcsának tűnik ez okay. a kifejezés, mert nem létezik a dolog. Szerintem Tehát... még nagyon sokféle civil praxis létezik egyébként ezen a dolgon kívül. világos, de, de ez és egy szer... lényeges. De most legyünk mi olyan izék, hogy... <gül> mi a gond? Semmi. Na. Én próbáltam uh, uh, olyat témát felhozni, hogy a... <gül> a nem el a elnézis, elnézis, nem teória, ez én uh, ismerem őt, és tudom, hogy, hogy amit mondani szokott, annak uh, uh, nagyon is gyakorlati alapja van, és jó volna, hogyha egy kicsit úgy <kül> engednénk, hogy uh, több oldalról megvilágítsuk a dolgokat. Szóval elhangzott egy, egy tézis, nagyon határozott tézis, uh, amire mi megpróbálunk megfogalmazni egy antitézist, hogy igenis van magyar filozófia, igenis van magyar filozófia iskola, még hogyha ezt akadémiai szinten nem is ismerik el, még hogyha a ö, katedrája nincs az illetőnek, vagy nem volt, mint, mint éppen hambasnak. És nem ezem, de hogyha ebből Más indulunk fajta. ki, hogy kinek van katedrája, akkor persze nincs, de Talán hogyha nem ebből indulunk ki, akkor igenis van. Nagyon magas rendű magyar filozófiai gondolkodók voltak, és egy, ezek egyike a, a, a Hambas Béla, aki szinte a, a, a csillag ezen az égen, és, és ő az, aki vég. a hogy univerzális gondolkodó volt Hambas Béla aki végiggondolta az emberiség teljes kultúrtöltenetét, az összes vallást végig, végig gondolta, és, és mindezeket, tehát ez, ez neki egy első világháborús élményéből keletkezett, amikor rádöbbent, hogy itt mi folyik. És, és filozofusnak tartotta magát elsősorban? Teljesen mindegy, hogy minek tartotta magát, mert nem azon múlik, hogy valaki minek tartja magát, mert most Heller Ágneszt, vagy lehet, magár filozofusnak tartja, de engem nem motivál ez az ember. Lehet, hogy kevésbé lényeges ez, ez, hogy ő magát minek tartja, mint hogy Hamas Béla esetében. Tehát a szerzőknél szánikosan... azért. Az nem véletlen, hogy kirkegor például magát nem határozza meg filozofusnak, sőt, eltávolodik lényegében. Hát, hát ezer, ez jó, mondod, mert a szólókokból. mert. mert, mert mi ugyanígy gondolkozunk, hogy nem azon múlik az illető miért tartta magát, mert én, én, én, én, én, én magát magától értetően gondoljuk, hogy a filozófus volt, nem magát, nem annak tartotta. Tehát ez, ez eh... mekkora erőszak az a gondolkodóval szemben, hogy egy eg egész öm... életművet épít fel arra, hogy, hogy, hogy, hogy ne... Szón, én szóllóvagunk, vá... ez lényeges én... A meghatározáson. Én tulajdonosan használom a gondolkodó nevet, már csak a, a... hogy ne ezen a szóllóvagoljunk. Hát a gondolkodó nevet... Én erről beszélt még végig, végig erről beszéltem, hogy a Hamvas a legnagyobb gondolkodó közül való, és nem csak ő, hanem, hanem többen mások, pont abban az időszakban. Tehát a, a két háború között, meg a, meg a második világháború utáni időszakban elképesztő, hogy, hogy micsoda Micsoda, szellemi erők, micsoda a nevek, micsoda egyéniségek léptek föl, és hogy nem tudtak érvényesülni. Nem a hambas tehetett arról, nem adták ki a, könyvet, a könyveit a életében. Civil praxis, ez nagyon lényeges Hát dolog. De mi tudok volna 50-es ez években mi volt a civil praxis, El elkezd menni tesz És megörülhetett hogy valami munkája lehetett. Hogy ez volt a civil praxis Nem, Megmondom években. neked, hogy mi volt a civil praxis az 50-es és a 60-as években, ami az utóbbi 20 évben hiányzott, hogy egy Erekéknek azt mondták, hogy amit ti itt most hallotok, legyen az zene vagy információ vagy bármi, az elnyom ö, hazug és, és válasz kell örökök is megvan. Nem, de pont ez miért nem húsz nem, nem, nem, nem, nem, nem, évben, és nem, nem. ezért vagyunk itt. Ez szerintem, szerintem ez ez egy most, hadd, most akkor egy picit engedj meg, hogy akkor két szót mondjak. Az egész dolog, amivel az összdi dolgot fölhoztad, az egy annyira ö, és szélsőséges elvárásnak a megfogalmazása a részedről, hogy ne mindjárt... Magyarországon, ez egy teljesen normális elvárás. Valószínűleg mások sem olyan normális eljárás, mert az embereknek, az embereknek ö, nem biztos, hogy egy sofra jár az eszük bármikor is éri őket bármilyen hatás, és egyáltalán, hogy azonnal megértenek-e dolgokat, vagy ugyanúgy gondolnak. És itt most nem arról szó, hogy, hogy kinek van igaz és kinek nincs, hanem van egy, egy sokkal fontosabb dolog, az, hogy a, ha már civil praxisnál tartunk, és pont a civil rádió és az a rengeteg civil ember és ö, szervezet, akit megszólal, pont arra tanúbizonyság, hogy ezerféle módon lehet azt mondani, hogy nem így kívánunk élni, ahogy a világ tendencia ö, ezt a számunkra diktálni próbálja. És itt már bőven nem csak a politika vagy a magyar politikusok által gerjesztett ö, ö, igényről van szó, hanem például arról is, ami miatt szerintem ö, vitatkozol azon, hogy filozófia vagy nem filozófia, ez ugyanolyan, mint hogy európai megoldás az, hogy valamit Magyarországon így vagy úgy csinálnak. Hát attól európai, hogy van egy van egy, egy erőszakos gondolkodású közösség, és ez lehet egy tudós közösség is, aki azt mondja, hogy ez a filozófia, ez az európai gondolkodás, ha te a világ dolgairól másképpen gondolkozol, akkor nem a filozófia valódi értelmét, amit említett Bandi is, hogy a bölcsesség szeretete és az igazság, feltárása vagy kutatása vagy megértése, ez a, ez a dolog fog dominálni, hanem az, hogy a mi filozófia eszményképünkbe vagy definíciónkba beleférsz-e vagy nem férsz bele mint hogy a magyarok, Magyarországnak bizonyos uh, megnyilvánulásai ma például úgy tűnik a politikában, legalábbis ezzel, uh, hát legalábbis a felszínenén ezt ugye, uh, mutatja magát, hát ez nem európai megoldás, hogy így vagy amúgy vagy emúgy csinálják a dolgokat, ettől még lehet, hogy tök rosszul csinálják, tehát félre ne értsen valaki. Az ez még nem jelent, nem se nem jelent semmit, hogy, hogy, hogy azért, mert eltérően csinálk valamit, az biztosan jó, de egy biztos, hogy mi az a baromság, hogy európai megoldás? Az európai megoldás, hogyha a, akinél van a pénz, vagy akkor aki diktálni akar, vagy francia, vagy német, akkor az, az európai, európai esetében miért meg, nem ragaszkodunk ahhoz, hogy európainak kell lenni annak. És miért ragaszkodunk a filozófiai jelző esemény. Mi az, hogy filozófia. Hát pontosan ez az, hogy. Mi nem lehet ne, hát a, a dolognek tiszta értelem alapul e, egyetértettünk értettünk el. Miért nekem ide azt érdekes? Parisztot elész függet, nős az egy a sok. Na, hát akkor kiderül, hogy végül is akkor lehet filozófus. Hát, például azért én tiszteletben tartanám. Én tartanám, főleg a nagyobb gondolkodók esetében azt, hogy ők hogyan határozzák meg, és csak akkor próbálnám egy kicsit alázatosan. Bizonyos tekintetben megkérdőjelezni az ő meghatározását. de ha egy nem, legalább akkora gol, ö, gondolati lendületel mellé, e, mellé, mellé Nem tehetem plató mellé, nem tehetem arcszotelész mellé, nem tehetem kirkegárd mellé, vagy hát akár. A könyves oda adatesszed akarod? Nem. E, Úgy gondolom, hogy a méltó nagysága szerint teszem oda. Jó, de nem biztos, hogy a, a, a minden áron, az előbb és ha az ezeket, a európai jelzőhez nem ragaszkodtál, akkor miért nevezett, a Ha ezeket filozófusoknak nevezzük, akkor őt miért ne nevezhetném, én is filozófusnak, nem? Jó, ah. csak itt, a, itt, most, itt most azért nem csak szavakon lovagunk. Ez szerintem mert ez egy, nem, nem csak szavakon mert ez pontosan a, a mi kultúránknak, a, az európai kultúrkörben, vagy a nyugat és kelet közötti státuszáról van szó folyamatosan. De ki, hát ez mi, egy erőtér. Nem, mi az, hogy státusz? Ez it, megint it, olyan, it hogy, nem, hogy it it valaki nem megmondja, hogy nekem státuszom ez van. Ez egy erőtér. Ezek, ezek vég, soron hatalmi kérdések hát érdekes az, az módon, amikről beszélünk. Ebbe, ha ha ha nyilván, ez az van. És ezért van az indulat abban, ahogyan beszélünk róla, mert hatalmi kérdésekről van szó, nem csupán szavakról hanem az, hogy most megengedjük-e, vagy akarjuk-e, hogy európai státusza legyen valaminek, ami magyar legyen, az gondolkodás, vagy ez ellen vagyunk inkább, ezek abszolút hatalmi kérdések. <gül> és nem nyelv, nyelv nem csupán nyelvi van szó. Négyen vagyunk, és szavazzuk meg, hogy engedünk-e a magyar gondolkodásnak, magyar filozófiai iskolának. Kit ma utad, hát... hogy, a, hogy a, egy kicsit maga, maga a maga gondolatokról is Kardosz szóval. A... Ez, a... Egy, ez egy komikus dolog, amikor olyasmiről szavaznak, mennyiségi vonatkozással akarnak dönteni, minőségi dolgokról, ez mindig komikus. Jó, de te most hangerélvel döntöd a dolgot pillanatilag. Meg meg, meg, meg, meg hogy lebeszélsz minket a parondról, de azért saját, három magyarákban nem vagy szavazva. Jaj, te ezért rettel, ha a szavazás, a emberek vagyunk a... A... A hallgatók számára is egyeteművé kell tenni, akik még kitartanak. Hogy nem erről vagyunk, hanem emberek, Hogy, vagyunk, ő, mindannyian hogy, mindannyian. hogy, hogy mi hárman határozottan amellett vagyunk, és meggyő, teljes meggyődésünk, hogy Hambas Béla egyik legnagyobb filozófus. Nem csak magyar, hanem univerzális szinten egy legnagyobb filozófus. Ez meggyődésünk. Nekem ez Jó, dicsérőnek veszed azt, hogy valaki filozófus én ezt inkább becsmélés. gondolkodó tart a génlopodó esetében. Jó, Ez más, ez a az, az, az én tepintem. olvasatom jó, van, most de... Ez most jól hangzik, de... most. Nem, ez... ezt én ezt gondolom, nem tudom, hogy ez jó hangzik, de ez gondolom. elhozott nem. rész egy tézis, mi részünk egy antitézis. Most el kell jutnénk, most van végére a szintézis. Igen. Tehát ezzel a, a filozófia szól, szóval valamire fennakadtunk. Egyébként mi a filozófia és filozófia. A Hambasbél a páros csillag a magyar gondolkodásnak az egén. Ez egészen biztos, ezt senki el nem veheti tőle, és nem csak Hambasbél a lehetne sorolni a neveket, igenis van magyar gondolkodók iskolája. Tehát ez, ez senki, még az, hogyha egyes vélemények szerint, mert hogy nem kapta katedrát, meg mit tudom, meg micsoda, ezt nem ismerik el, Igen, ettől függetlenül hatalom. ez még létező tény. És nem hangaró kérdése, nem a, annak a kérdése, hogy mennyit beszélsz, hanem egyszerűen nagyon sokan rajtunk kívül is így gondolják, csak azért, hogy e, hát visszavigyjuk kicsit a helyére a dolgokat. Most a hallgató kímére sem adunk egy kis zenét, nehogy ez egy hatalmi dolognak ö, ö, tűnjön, és aztán utána visszajövünk, és folytatjuk a beszélgetést. Na, gyerekek, Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Önök a civil hallják. Bányai Géza Gábor. és Kardos Gábor maradt itt velünk, aki egyébként a Szeremlei bor gazdaság. birtok. Birtok, pénzészetnek az egyik hát vezetője vagy, valamilyen szakmai vezetője vagy. Itt a nevében az áll, hogy export igazgató. Egy biztos, hogy a bor a számodra rendkívül fontos. Te, ugye, egy miért birtok, ez is egy érdekes műfaji kérdés, mert uh, a hagyományos uh, értelemben vett uh, birtok, hát nál, egy, egy bírtok. ilyen szakbarbárság uralkodott el a mezőgazdaságban is, a monokultúra, ami egyébként nem fenntartható dolog, nyilvánvaló, minden monokultúra az, az tönkreteszi azt a területet. Főleg egy olyan kényes növénynél, mint a szőlő. Hát igen, igen és az a, a nyilvánvaló, hogy egyébként még amikor gazdálkodásra állnak át, akkor is megmarad a monokultúra mutatva azt, hogy ez a bio, ez egy már elsősorban egy marketing fogás és igazán komolyan, hát legfeljebb a biodinamika az, ami elindul egy, egy mélyebb és komolyabb irányba. Viszont szerem, hogy Huba számára az állattartás, tehát az a hagyományos ö, gazdálkodás, ez fontos volt, és ö, ezért ö, vannak bivajok, mangalicák, is, mm. és hát elsősorban szürke marhák a, a birtokon. Az azt is jelenti, hogy akkor ott például természetes tájázás folyik, ha Igen, tehát ugye a biodinamikában ez egy elvárás, például, mi nem vagyunk a biodinamikában, de a biodinamikában elvárás az, hogy hogy telehold, meg mm -hmm. mindenféle szaj, egy komolyabb kozmikus megalapozást Néha már, hogy a, a, a varázslás és az ezotéria határát erősen átlépve, a többek között biotrágyát kell alkalmazni, szarban elásva. Hogy, hogy azért bedobjam a, a de azért szót, e, egy, ez ugye e, Rudolf Steiner nevéhez kötődik, ahhoz a német filozófushoz, Hát igen, ebben az esetben legalább olyan vitatható ez a... Ez Jó, a, ez rendben a, ez van. Minden Az a e, kötődik ez, e, a, ez igen, a biodinamika. E, egy, egy izgalmas dolog, de ugye milyen elettmondás az, hogy valaki egy monokultúrában csinálja mindezt, és megveszi valahonnan a biominősítésű trágyát, és a bioszarvban elássa... Uh -huh. e, valamilyen fázisban most nem akarok mutasságot mondani. Ennél sokkal egyszerűbb volt az, amit évszázadokon keresztül műveltek. Egyébként borzasztó érdekes, nagy nehezen el fogunk annak az egyszerű beismeréséig, hogy mindaz, amit mi fenntarthatónak nevezünk, a bio, öko, stb. sorolhatom még ezeket a trendi jelzőket, az az, amit évszázadokon keresztül csináltak az emberek a paraszti gazdálkodásban, és lényegében a nagy is, tehát hogy nincs monokultúra, hanem állattartás és növénytermesztés együtt, és a többi, és a többi. És nehezen el fogunk jutni oda, hogy most még, most még van ez a modernitás görcse, hogy, a, a, hogy valami hatalmas innovációként, újításként éljük meg azt, hogy fenntarthatóvá kellene tenni a, azt a nem fejlődés. De egyszer csak szembe kell néznünk azzal a tényel, mint a drogos, amikor, amikor rájön, hogy a metadon is csak félmegoldás, igazából az a tuti, ha lejön a szerről. Uh -huh. Teljesen. És úgy ér, mint az előtt. Tehát ez a, ez a modernitás, ez lényegében a fogyasztói társadalom, az lényegében egy, egy függőségi társadalom, és azért nagyon érdekes a bornak a státusza egyébként, és függőség is, ne, társadalom, és itt az a tét, hogy le tudunk-e jönni e, erről a szerről. E, és ami biohazugság, meg ökohazugság, ez a metadon világa, ez egy álmegoldás, félmegoldás, tévút, lényegében a látszat fenntartása, Tehát, amikor, Ma a magyar médiában, vagy teljesen mindegy egyébként a globális médiában, a fenntartható szónak a használata, kizárólag a látszat fenntartásáról szól, tehát fenntartható gazdaság, stb. ez a látszat fenntartás. Hogy Persze. fessük zöldre egyébként mérgező pigmentekkel ugyanazt a gyárat, uh -huh például vörösiszap termelő gyárat, mert ugye az nem csak alumíniumot gyárt, az a, mint megtudtuk ö, elég sokan, ez a, az a, az a bizonyos gyár, az, az szapot is gyárt, és ö, nem csak ö, alumíniumot, sőt elsősorban szapot termel, ö, és hogy ezt zöldre lehet festeni, egyszer csak ki, meg fogjuk tudni, mm. még megérhetjük, hogy ugyanez a gyár lényegében ugyanígy működve azt fogja terjeszteni magáról, ez végül is reklám kérdése, hogy ők már átálltak a fenntartható, nem tudom mire, és el, még meg valószínűleg el is fogjuk hinni, ha elég sok reklám ö, felületet vesznek meg ehhez. Értelmezhető ez a fogalom, hogy talán a fejlődés, amikor keletű... A fenntartató fejlődés? Igen, a, a fejlődés, fejlődés. A fejlődés, a fejlődés el, értem hát a, ez a Ez, hát lényegében ezt is jelenti szerint. A, a fejlődés. fejlődés. Igen, fenntartható fejlődés. Hát ö, tulajdonképpen... Ö, ennek a hasonlatát próbáltam elmondani. Nagyon jól emlékszem egy konkrét szituációban, amíg diákként elkövettem egy ifjúkori bűneit az ember ö, vállalhatja. Elmentem egy gyors étterembe, ö, vagy gyors nem étterem, így lenne talán pontosabb. Ö, és, és ott a tárcán elén tettek egy, egy ilyen élelmiszernek igazából nem mondható dolgot. Ilyen mesek a tárgyat. Igen, igen, és alá volt téve egy képregény, mely elmagyarázta, hogy ők milyen, ez már 10 éve ők elkezdték ezt az agymosást, ez régen volt, hogy milyen milyen nagyszerűen, fenntartható módon dolgozik a, azóta talán meg is szűnt ez a quick márkájú ilyen, ilyen, ilyen kaja gyár. És, és feltűnt nekem, hogy, hogy ez egy plusz szemét a tálcán, tehát végül is ők, túl azon, hogy káros dolog az emberek agyát manipulatíve mosni, ők egy plusz szemetet állítottak elő, ami azt magyarázta el, hogy ők mennyivel kevesebb szemetet gyártanak, és ráadásul ugye harsány színekkel dolgoztak és aki valaha foglalkozott a kérdés az tudja, hogy a színek, tehát a pigmentek a legmérgezőbb anyagok közé tehát a, a, a, maga az anyag is, meg az előállítása is tehát egy kimondottan káros e, plusz szeméttel mossák az agyamat hogy milyen nagyszerűen fenntartható az, ami egyébként egy teljesen vállalhatatlan dolog és e, ezt, ezt nevezik ma fenntartható fejlődésnek lényegében erről van szó az agymosásnak ezt a módját, hogy, hogy elhitessük egy, egy teljesen függő energia és minden egyéb függőség, fogyasztói függőségben élő társadalommal, hogy az, amit csinál lényegében jó, mert egyre többen állnak át a metadonra a kemény drogokról, és akkor ez majd jó lesz. Hol ott például, most vegyük a borhoz, jöjjünk vissza és az autózáshoz, az egy nagyszerű példa erre szerintem. Ugye a fogyasztói függésnek egyik heroinja az autó használata, ha. és mindaz, amit ez világhoz való viszonyban jelent, hogy hogy lehet lelépni egy e, És, e, Hát ugye e, óriás plakátokkal láttam már olyan kampányt, hogy az angyalka kezében van a volán, és az ördög, akinek a kezében egy palack van. Na most én elképzelte, hogy, hogy érdemes lenne egy olyan kampányt elindítani, hogy megfordítjuk ezt a dolgot, és azt mondjuk, hogy, hogy mondjuk van egy kép arról, hogy az arcunkban egy kipufogó gáz jön, és a másik oldalon egy baráti társaság borozik, és annyira szöveg, hogy, hogy, hogy, hogy autózni veszélyes, borozni inkább barátaival. Ugyanis... A, a bóra sajnálás nem a in vino veritas, mindenről kimutatja az igazi lényegét, legyen az egy ember, egy szituáció, stb. De azért itt is és van és egy az pont... autózásról is kimutatja, hogy milyen veszélyes üzem. Egyébként attól függetlenül, hogy valaki iszik, vagy nem, De... az autó egy rettenetesen veszélyes és káros. De dolog. az alkohol is lehet nagyon veszélyes, mérték De én a mérték nem, a számít. Veszetem, nem az alkoholról. De hát az a bor. Tehát, amikor, engem például, a, a, most akkor már itt például. Tehát itt hamvas szempontjából a bor nem alkohol. Igen, ez, ez, ez nagyon fontos, a, a... de nagyon sokszor hamvast, hogy mondjam, úgy idézik, vagy olyan ö, kontextusba helyezik a, a, a borral kapcsolatos gondolatait, egy é. ilyen, ö, tehát tulajdonképpen egy ilyen kicsit, ö, mintha boris száknak lett volna a filozófusa pedig nyilván nem de erről egy írása van szó volt összesen. É, igen, igen, de minden, minden, minden Nem volt többi. Igen, irányása. de ez az, amire úgymond a tömeg ö, rábukott Errő. tulajdonképpen, ami ö, engem mindig nagyon zavart, mert, ö, mert, ö, mert a számomra én, ugye én, én mondjuk ö, soha nem hiszem semmilyen alkolt, még bort sem, de azt kell mondani, hogy például a borászat az például egy nagyon szép foglalkozás, tehát a, a, a van egy az ott van valami benne, ami, ami biztos hogy nem a, a, a részegeskedésről szól, hanem hát valami értékről szól, mértékről és a, az, aki nem fogy, és arról aki hogy, azt mondja, hogy nem fogyaszt alkoholt hát. a kapcsán az pontosan hanvas szempontjában, hogy egy mértéktelen ember. Tehát ugyanolyan káros... a. a hát azt a, azért nem mondta, hogy káros, a, de mert valamit poritán, nem, nem csinálni... csinálni hát ha valaki olvasta, ha valamit nem csinálunk, ha nem lehet azt mondani, hogy káros... Amit nem csinálunk, az a, az a közös boldogulás és a szabadság praxisának a nem csinálása, de, de mondjuk akkor... Az, a, mondjuk, az, mondjuk, mondjuk azért a bor... Azért ne, ennyire ne legyünk izék, ezt természetesen ezt elfogadom tőled, mert te a borra foglalkozol, hogy így gondolkozol. De azért maradjunk abba a világ nagy részén, ö, mit tudom én, a, a muszlimok se ö, isznak bort, és ö, nem hiszem, hogy a, a, azt képzelik, hogy a, a, valami ilyen értelemben hiányzik a, az életükből. Az más kérdés, hogy a bor. Minden más mértékkel, és minden más, emberben van valami mélyebb és, és a komolyabb érték. Akkor nevezük mámornak. mámornak. Az adhat valami plusz. formában Igen. a mámorra egy normális emberi élethez szükség van, hogyha semmilyen formában, tehát az a fajta aszkérdés, ami minden formában tagadja a mámort, az, az egy nagyon nagy árat fizet ezért, mert a mámor az, ami egyesít minket a természettel. Az kultúra függő valóban, hogy egy adott kultúrában milyen mámorok elfogadottak, és milyen műfajok üldözendők akár, vagy csak toleráltak, és milyen mámorokra bátorít egy adott kultúra. Ilyen szempontból egyébként a nyugati civilizáció rettentő szánalmas. Tehát a mámor kultúráját Igen. tekintve elvesztette ugyanúgy a, a, a kultúráját és a gyökereit. Uh, hát a mértéket is, a az nagyon fontos a mérték megismerése szempontjából, és hogyha a, a, a, ez, a, ez a nagy iskolája a mámornak, hogy pontosan a mértékről van szó. Tehát aki aki mértéktelenül ö, rettegve a má mindenfajta mámortól egy olyan azkézést próbál, ami egyébként a legmértéktelenebb dolog az életben, hogy minden mámort próbáljon hiszem, kerülni valakit. Ezt marketing szövegként, mert főled ez rendben van. Igen? Mert mi... Nem értem. De értek, Ez olyan, mintha azt az mondtam volna, én olyan, mintha hát azt mondtam volna, olyan, mint azt volna az előbb, hogy te most egy olyan dolgokról beszélsz, amit nem ismersz, hiszen előbb mondtad, hogy nem iszol uh, semmilyen alkoholt, Igen. mondtad a borról, ami lényegét tekintve nem alkohol egyébként, mert az, hogy van benne alkohol, az nem azt jelenti, hogy alkohol. Például a SESZ az alkohol, Igen. mert aznak a lényege a, a, a, az alkoholtartalma. A, a bor, uh, hát ugye egy kereszt, zsidó-keresztény kultúrában tudni illik, hogy nem elsősorban Igen. alkohol. de a kommunió itala. Most, most mondjuk félreviszi a dolgokat, mert, mert hamas nem ezért írta azt, amit írt, de akkor most már megjegyzem, hogy pálapost azt mondja, hogy bort nem inni jó, hús nem inni, nem enni jó, mondja a, az új szövetségben. És van egy nagyon érdekes könyv, amit hát egyszer lehet, hogy érdemesebb volna alaposabban megismerni. A 19. század végén, vagy 20. század elején írta egy, egy magyar ö, lelkész, aki Amerikában volt lelkész és nagyon ki volt akadva azon, hogy az, ott az alkoholizmus, ott nyilván a pálinka, a viszkia, a többi volt a domináns, az nem a bor, az mennyire megmérgezi a, a hétköznapi emberek életét, és csinált egy, egy nagyon komoly tanulmányt arról, hogy vajon a Biblia a, az alkoholos italokat, valójában hogyan említi meg, milyen összefüggésben. És az ő analízise azt mutatta, hogy összesen négy helyen említi meg ö, ö, a, az alkoholis italként, az, amit mindig bornak fordítanak, különböző gyümölcs és szőlőlevekő, ezeket visszavezette, egy egész komoly kutatást csinált, hogy ö, megállapított, hogy melyik, ö, hát ilyen közel-keleti gyümölcs készítmény szörpszerű valamiknek felelnek ezek a dolgok meg, és összesen négy helyen van, ahol alkoholos italként azonosítható az, amit általában bornak fordítottak a, a, a későbbi fordítók, ahol mind a négyszer tiltó összefüggésben van a, a Bibliában. És az összes többi, az a bor, amit mondjuk szaporított Jézus, és amit fölajánlottak, és stb. azok tulajdonképpen a szőlőleve Kategóriába tartoznak. Na most én elfogadom azt egyébként független attól, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy az alkohol a, a, a legnagyobb átok ezen a világon. E, és ma ugyan a, a, a különböző drogokat hozzák e, fel e, problémának, mert, mert annyira látványos az eredményük, tehát az alkoholnak az, az eredménye az még az alkoholizált. A függőség. Az, az, a függőség. Függőség. az ember, függőség. azt függő, függő akkor a, a, a, annak csak az az átka. fiziológiai oka vannak, hogy egyes emberek függővé válnak. És hát akkor, ő... akkor betegé válnak, mert egész egyszerűen olyan fajta befolyással van az ember szervezetére. De nem is ez a, a lényeg, amit igazából ak akarnék mondani, hogy én azt ugyanakkor elfogadom, hogy a szőlővel való foglalatosság és abból nemes ital készítése az csak egy, egy, egy, egy, egy olyan dolog, ami, ami ami nem ugyanaz, mint egy kocsmában a padló alá esni, hanem egy egészen más szellemi tevékenység. A kocsmában a padló alá esni, ennél is van sokkal károsabb és veszélyesebb dolog egy társadalomban. Azoknak az embereknek egyébként alkoholt, akár megtagadó, stb. tevékenysége, akik ezt okozzák, hogy akár tömegek, olyan igen, helyzetbe igen, kerülnek. Igen, igen, igen. Hát, tehát például egy, egy bankvezető, aki nem iszik alkoholt, mert nem mindig van sofőrje, stb., mm. és közben emberek tömegeit teszi tönkre, függővé, és különféle függőségeket árul nekik különféle formákban úgy, hogy például hitellel olyan üzleti tevékenységeket Több támogat, lehet, ami a függőség nem. világát erősíti, mert a fogyasztás, sose felejtsük el egy bolygófogyasztói társadalomban, hogy a fogyasztás az mindig függés. Bármilyen fogyasztás, mindig függés. Igen. Tehát pontosan az élet ellentéte a fogyasztás, ugye? Ezért el kéne tönteni egyszer csak, hogy élni akarunk, vagy fogyasztani. És a borral való foglalkozás az azért egy nagyon izgalmas terület, mert ott ez a kettő egy nagyon sajátos viszonyba kerül, mert úgy tűnik, mintha bort fogyasztanánk, de a mi kultúránkban a bor csak az élet felszabadításának az itala, amit ugye, ha már Hanvasbillát ennyit emlegettük, ő erre nagyon nagy hangsúlyt tesz, hogy Dionysos Lusciós, hogy Dionysos felsz, fe, meg, felold, oldoz, elold, felszabadít a különféle függések alól lényegében. Tehát egy nagyon sajátos státuszú ital, mert úgy tűnik, mintha egy drog lenne, par excellence függőséget okozó ital, de valójában a butaság függéséből, ezer, görcsből, aszkézisekből, puritanizmusokból, hogy a Uh, Hamas a fogalmaz uh, megszabadítja az embert és egy olyan he helyzetbe döntés, vagy hát nem felszabadult helyzetbe uh, teszi át, ami, amiben uh, egyesülni tud a természettel. Tehát, hogy az az ember, aki megöleli a föld mert annyi hogy eljut egy olyan állapotba, egy olyan kommunió állapotában, hogy minden ember, és nem csak az ember, hanem az állat is, az asztal is, a szék is, a földanyácska is, testvér, és átöleljük egymást, az az ember Lényegesen kevésbé veszélyt jelent erre a társadalom és erre a bolygóra, mint azok, akik prédikálják nekünk a zéró toleranciát, akik szondáztatnak, akik egy, egy, egy lényegében bolygógyilkos rendszert üzemeltetnek, rémjózanul, ijesztő józanságban. Mm. E, és e, amit ők rációnak neveznek, az, az az agresszió képessége, az agresszió kiterjesztése. Mm. És amit elítélnek ebben az esetben, az egy, egy ennél lényegesen emberi természetesebb, a természettel harmonizálóbb viszony. Tehát azért ezt kéne újraértékelnünk, nem kismértékben, hogy, hogy mi függés és mi az, ami felszabadít, az nem lényegtelen. Na most, hát ugye itt borokról van alapvetően szó de majd kiegészített, hogyha erről ezt megbeszéljük. Ugye a hambas hát itt is a borfilozófiában, ez is megénekli ezt a tájat, leginkább, inkább a kedvence a Szentgyörgyhegy, a... nem tud dönteni, hogy Balacsos igen, Balacsóban hegy. Szent, Szent, Szent, igen. De mintha hajlan a Szentgyörgyhegy irányában hát, az... hát a tau vagy a görög ez ezt azt mondja, hogy ezt ez inkább, hát Igen. ő ezzel játszik, hogy a, a nagy dilemmában mind a kettőből kortyolgat. Az a egyesülünk a tervészettel, ahol már Igen. nincs ez a differencia, a ráció értékelő Igen. képessége ugye rehagyatlik, és, és átadja magát. Én, tehát, én úgy viszont... érzem, hogy ez a kor kérdése is, mert az ember fiatal akkor világosabb aracsomal meg, ott vannak a csajok, meg ott lehet vitallázni, meg ott vannak a diszkók, meg a baltonparton a, a, Balton a fűtkobasztert kapni, és, és egyébként is. Ez lenne a görög nagyság? E, nem, nem, csak mondom, hogy életkor élet kérdése, mikor mit keres az ember, és hogyha Hát eh, ahogy mondja, éppen megint szempár, amikor eh, idősebb leszel, máshogy vesz fel, és oda nem akarod, ezt akkor elérjük, akkor már inkább a Szent György hegyet keresi fel az ember, ahol csönd van, ahol eh, fantasztikus táj veszi körül a, a hegyet, és ahol, abban a tájban a Balaton már csak hava mert már csak távolba látszik, és... Eh, és ahol tényleg elvonulni lehet, még a remete is érde egyébként a Szentgyörgyhegyen, valóságos, nekünk volt szerencsém megismerni, és minden évben meg is látogatjuk, uh, ahol, ahol olyan őserdő ős van, amit a Dél-Amerikában gondolnak csak az ember, és senki nem tud róla, uh, tehát uh, hihetetlen rejtett uh, helyek vannak ott, uh, ahol van egy elhagyott, uh, de egy ház, omlik és romlik, és, és ilyen több évtizedes új embereket lehet a padlóról főszedni. Ilyen elvarázsolt, elvarázsolt hegy az a hegy és az utóbbi időben már a barátaimmal oda vesszük az irányt, és az ottani borokat isszuk. Hát igen, ez... bár, bár az teszem, hogy ugye a mértékletesség és a, harmónia, a törekvés szempontjából, hogy aki ahogy mondtad, ifjú korában, már nem tudom, hogy tényleg vannak, mert életfázisok vannak, és az ember e, e, újra visszatérhet egy, egy olyan fázisba, amit most ifjúkornak nevezünk, de ez az életkortól Második nem felelő függ. Hát ak, mindegy, szóval életfázisaink vannak, és van ilyen fázis, meg olyan fázis, ilyen stádium, olyan stádium. Én az, azt érzem, hogy aki ebben a buli fázisban, amit előbb említettél, és alacsonyhoz kötöttél, nem tudja megőrizni önmagát, az nem jut el egy olyan él, érdemleges élvezetéhez magának, a bulinak sem tud, azt sem tudja igazán élvezni, hanem csak a árcson alapon csinálja, és meg is lesz ennek az eredménye, mert idősebb korában se fogja tudni élvezni a másik fázist, amiben meg legalább ilyen fontos megtalálni a nyüzsgést. Mert az, aki például, amikor vitorlázik az ember, akár egyedül egy hajón a Balatonon, a legcsodálatosabb élmény az pont nem az, hogy elvonulunk a társadalomból, hanem hogy megtaláljuk a helyünket a sirályok, kormoránok, halak, nádasok társasá, társadalmában. Mert ez egy valódi társadalom, csak a nyomorult nyugati ember kiszakítja magát és elpusztítja ezt a, ezt a társadalmi szövetet, de az ember igazi helye az a, a, a természet társadalmában lenne, és akkor kezdünk a fenntarthatóságról nem csak fecsegni, hanem érdemben cselekedni, amikor arról van szó, hogy hogyan találja meg az ember újra a helyét, igen ám, de akkor jogokat kellene biztosítani, nagyon keményen alapjogokat is nem csak az emberi önkénynek és az emberi lénynek, hanem az összes többi élő és élettelen lénynek magunk körül, ahol egyébként, ahogy egyébként minden társadalomban, amikor a miénk az volt még itt is, természetes dolog volt, hogy az élő és élettelennek mondod, de hát valójában már élőnek az egész természetet, mint egyetlen hatalmas élőlény, hát az elképzelhetetlen volt, hogy egy folyót beszenyezzenek, mert istenségként tisztelték, tudták, hogy ez egy nagyobb erő. És mi azt hiszük, hogy mivel látszólag szabályoztuk a folyókat, valójában egyre nagyobb ökológiai kárt okozunk azzal, amit és ahogy csinálunk. Azzal, az, ahogy megszab, legyőztük a természetet, ugye ez, a, ez volt a nagy szlogennyi a modernitásnak, hogy legy a, a, a dk hogy az ember úra és birtokosa a, a, a, a a természetnek, hát ennél nagyobb hübriszt, ennél nagyobb ostobaságot elképzelni se lehetett, és hát most szerencsére látjuk ennek a végét. A, az már kevésbé szerencsés, hogy ezt egy csődnek éljük meg, ugye a kemény drogos, amikor látja, hogy beledöglik a függésébe, és le kéne jönni a szerről, akkor azt egy válságnak éri meg, hogy valójában az az ő egyetlen esélye, ez maga a megoldás. Mm. Tehát itt nem, a világnak jelenleg nem vége van, hanem eddig volt vége a világnak, eddig pusztítottuk a világot, és ami most jöhet, az a világnak az eleje lesz, vagy az újraéledése, vagy az újrakezdelése. Ez egy végtelenül pozitív dolog, a negatív, a, a, a, ami pessimizmusra adna okot, az eddig volt. Az, az, a, az, az a, a bolygófogyasztói társadalomnak a topzódása, a karácsonyozása, az, az, az ami, ami okot adna az aggodalomra, és ami, ami rémületet kellene, hogy keltsen, hogy a gyerekek számára azt tesszük oda csodának, hogy a fákat kivágunk, vagy cserébe rakjuk mindegy, mert az egyik nagyobb képmutatás, mint a másik, vagy egyik szörnyű, mint a másik, betúrcoljuk a lakásunkba, és kö földíszítjük, körül táncoljuk, és utána kivágjuk a ház elé, ugye ez most lesz esedékes. A azt hiszik, hogy a gyerek nem látja azt, hogy utána a karácsonyfát apuci kidobja a kanálisba e az utcán azt, amit ünnepeltek előtte. Tehát ez, ez egy természethez, világhoz való viszony. Ez egy téli napforduló ünnep, aminek az az alapja, hogy elfogy a világ, ha minden így megy tovább. És hogyha nem változtatunk alapjaiban az ünneplésünkön, épp úgy, mint az egész világhoz való viszonyunkon, akkor kampec, vége, uh -huh. finító. E, e, erre szocializáljuk a gyerekeket, hogy az a varázslat, hogy átverünk mindenkit, és hogy habzoljuk a bolygót, ami még marad belőle. Ez valami elképesztő, ami itt karácsonykor történik körülöttünk, és az egyetlen ünnepe a társadalomnak minden közösség teljesen bemutatkozik. Olyan, mint egy önéletrajzot rakna elénk egy társadalom az ünnepében, hogy ő milyen. Egy tökéletes portré rajzol magáról. Az egész képmutatási rendszeréről. Ahogy ebben a kis Jézus belerángatja azt a kis Jézust, aki ha nyolc kerbe született volna meg most, akkor hajléktalanként előállítják a családjával együtt. És mondja ezt egy keresztényi kúzus, hogy kisded meg nem tudom mi. Tehát ebben a képmutatásban félreértés, ne essék. És ha a kultúrának, ha valamilyen funkciója van, az nem az, hogy felidézzük a régi hősöket és hangos Béla vállát, megveregítjük utólag, amikor már nem egy élő emberről van szó, aki esetleg visszaszólna, ha, hanem az lenne a kultúra, hogy, hogy, ki, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy abba hagyjuk a hazugságot és elkezdünk valami, valami tiszt, tisztább dolgot beszélni és tisztább forrásból meríteni. Igen, de itt van az, hogy még akik kultúra alapján is állnak, és tehát nincs, nincsenek teljes mértékben elbódóvá a fogyasztójá fiunktól. Tehát művelt kultúr emberek. Azok között egy menő viták vannak, éppen Magyarországról beszélek, hogy most a egyetemes hagyományt vesszük, vagy pedig a különbeállt magyar hagyományt és vitakozunk és, és egymással, hogy kinek van igaza, és mi az igaz, mi a filozófia és mi nem filozófia most csak a magunknak kicsit visszatérjünk, e és, és mesterségesen szembeállítjuk még az ilyen magasan képzett és magas a művetsége rendelkező embereket is ezzel e tehát egy, egy újabb frontvonalat e újabb frontvonalat Hátba a vita Nem a vita megléte a, nem a vita meglétel probléma, hanem a vitakultúra hiánya. A, a, hát igen. A, tehát, hogy, hogy az, hogy ezt egy furcsa dolognak védjük, hogy, hogy a fogalmakról nézeteltérésünk van, és akár indulatosan, szenvedélyesen vitatkozunk, az a probléma, nem az, hogy vitatkozunk. Tehát, hogy a, hogy a, a, a vitakultúra olyan szinten, hát a civil praxis és a civil, civil ö, ö, elkötelezettség kóros ö, hiánya. Ennek ezer is egy oka van, emiatt, emiatt ö, jutunk ide. De ö, a, a kultúra eredetileg a földművelését jelenti, és a földhöz való viszonyt jelenti, és abban a társadalmon, ahol magas kultúrát jelent, vagyis azt a kultúrát, amit elvágtak a gyökereitől, nem utolsó sobra egyébként a szakrális gyökereitől, mert ez maga a szakrálitás, ahogy a Földhöz kapcsolódik, az, amiről beszélünk, ez maga a szakrálitás, ha nem ez, a szentség, meg nem tudom mi, az már ideológia, tehát az már, az már nem szakrális, csak látszat a szakrálitás. De hát ugye a keresztény hagyományban ennek ez egy nagyon problematikussá vált dolog, hogy, hogy a szakrális az tulajdonképpen Hát egy ilyen pogány dolognak tűnik az esetek jelentős részében maga a szakralitás, hiszen a földhöz kapcsolódik. És enélkül pedig nincs kultúránk. A kultúra az az, ahogyan, az a, a, a egy közösség létmódja, amiben, ami által közösségként tud élni és ö, áthagyományozni ezt a közösségi létet. Ez, a, ezt nevez, ez, ez lenne mértó a kultúra névre. Ma nem ezt nevezzük és nem ezt szponzorálják kultúrának, hanem ennek a felszámolását. Tehát, hogy ennek a maradékait is felszámolják eu projektekkel egy birodalmi struktúrában, ma ezt nevezik kultúrának. A kultúra maradékainak felélését és elpusztítását. Ne, ne felejtsük el, hogy azért a humán erőforrásaink, ugye ezzel az elegáns kifejezéssel illetik az embert a, a menedzsment világában, a végső soron ugyanúgy a természeti erőforrásokhoz tartoznak, és az, ahogyan egy civilizáció elfogyasztja, nem csak a természeti erő, külső természeti erőforrásait, hanem a saját belső erőforrásait, az ugyanaz az erőszakos tevékenység. Ahogy a meghamisítjuk a fogalmakat és az ellentétébe fordítjuk, és a globuszért küzdő emberek csoportjait nevezik antiglobalistának, és a globust elpusztító multik világa vindikálja magának a jogot, hogy globalizációjának nevezze egy olyan folyamatot, ami lényegében a globusznak a legyilkolása. Ez mutatja, ez ugyanaz a tevékenység, mint amivel szennyezzük a folyókat. Ugyanaz az erőszak tevékenység, hogy a forrást, a fogalmat, beszenyezünk, ellentétébe fordítjuk, megerőszakoljuk, negáljuk, elfogyasztjuk. Ugye ez a, ez a legvégső stádium, hogy elfogyasztjuk. És a kultúra jelenleg, mint fogyasztástárgya, mint piaci termék jelenik meg a közhatalom és a gazdaság, meg nem tudom, miket szokás itt mondani, szempontjából. És holott, holott ez a legfőbb fenntartó tényező? Hát ez, a, ez a végső soron az erőforrásaink alapja amit felélünk. Tehát ezt azért én nem nevezném kultúrának, hogy feléljük a maradék kultúránkat. Ezt egyébként filozófia történetként oktatják a, a, a filozófia szakon, erre helyeződik a fő, fő hangsúly, ugyanúgy, ahogy az élettanta hullák boncolásán véli ö, oktathatni a nyugati gondolkodás, ugyanúgy a... Ö, Elhunyt filozófusok újra bal testének vagy korpuszának újra balzsamozásából áll a fő filozófiai tevékenység jelenleg, ami a filozófia történeti ilyen-olyan a szerzők megidézése, idézgetése, stb. műfajában merül ki. De ez nem kultúra, ez nem egy eleven kultúra, itt, itt maguk a problémák sem jelennek meg eleven formában, hanem már csak konzervként. És, ö, és a, emiatt hát a megoldások sem merülnek föl érdemben, mint, mint közösségi tevékenység. Hát holott ez lenne a, egyébként például a filozófia vagy a kultúra? Azt hiszem, hogy van még egy ö, ö, szempont, amit itt meg kéne említeni. Ez pedig az, hogy a, a, a, az igazodási pontok azok... Ö, nagyon elvesztek a mai ember számára, a nyugati ember számára elsősorban. Tehát nem csak Magyarországon, de főleg, főleg Nyugat-Európában sokkal inkább azt látni, hogy az emberek hát mondjuk úgy, hogy gyökértelenek, tehát semmiféle olyan hagyományhoz már nem kötődnek különösképpen, amik mondjuk arra a népre, vagy, vagy arra az országra valaha ö, jellemző volt, ami vitatható, hogy milyen érték. Egy biztos, hogy, hogy, hogy, hogy te, meg én, meg, meg ő, meg mi ö, mind különböző módon vagyunk gyökértelenek, tehát amikor kimondunk egy, egy szót, vagy valami, valamit meg akarunk érteni, akkor azt sokféleképpen értjük félre, vagy sokféleképpen nem értjük, ami, amit szembe lehet helyezni azzal, hogy, hogy ha, amikor mondjuk ö, egy adott gondolkodási rendszer, mondjuk uralkodó egy, egy, egy társadalomban, legyen az a kereszténység, vagy bármi, bármi más, akkor annak a, annak a koordinátor rendszerében lehet értelmezni a világot. És hogyha akkor én ö, valamit. Ö, gondolok, vagy, vagy kimondok, akkor a másik ember számára annak, annak egy, egy jól érthető, vagy megközelíthető értelme van. Ma, ma hogyha... Ha, tehát, tehát, tehát, mi ma próbáljuk azt, görcsösen, mert azért ezt érzi az ember, Érzik még a politikusok is, és előjönnek azzal, hogy hát akkor most csinálunk egy történelmet magunknak, egy új hagyományt próbálunk teremteni, ami nem fog fölülről menni, mert ennek egészen belülről kéne történni A civil társadalomnak kéne. A szívben igen. kéne, vagy a belső fölismerésnek kéne, hogy legyen az alapja, nem pedig valami, amit, amiben ö, formálisan belehelyeznek és nem érzed hozzá a kapcsolatot. Ö, tehát ez, ez nem fog működni, ez úgyis, ígyis, úgyis ö, ezek a kezdeményezések halára vannak ítélve, még rosszabb, nem halára vannak egyszerűen ítélve, hanem még tovább rombolják a, a gyökértelenséget, hisz egy picit is jó... A igen, tehát gyökértelenség. A gyök, a gyökértelenség. A a igen, igen. igen a, tehát ez még van, ne a, a gyökértelenség érzését. És hát ha máskor, nem, legalábbis kamaszkorában mindenki ezzel egyszer szembesül, és ezt a kritikát meg fogja fogalmazni, hogy neki elhúz így, köszönik szépen, nincsen közel. Mert később lehet, hogy ilyen vagy olyan módon megalkuvásból úgy döntene, hogy talán mégis. A, a de, modernitásban van egy hatalmas igen. félreértés a hagyomány kapcsán, ami miatt Féremegy az összes olyan vita, ami egyfelől a konzervatív, másfelől a progresszív, haladó, és akkor rögtön azt mondtuk, hogy jobb meg bal. Ezek a viták egy, egy, egy Közös félreértésbe fulladnak. Egyébként majdnem mindegy, hogy egy bolygót a konzervatív értékek nevében pusztítunk el, vagy, vagy baloldali haladó zászlóval pusztítjuk el, mert jelenleg ez a két fő trend létezik. És a harmadik az a, az, az álláspont, az föl sem merül gyakorlatilag, hogy a, a hagyománynak nem az a különös ismertető jele, hogy valami, ami már évszázadok óta így és így van mert a modernitás azt hazudja, hogy hát az a hagyomány, ami eddig volt, tehát ez nem érdekes, mert most jön valami új termékünk van, mm. és ha azt megveszed, akkor boldog leszel. Érdekes, hogy a keresztény marketing, hogy, hogy, hogy jelenik meg ebből, de, de nem menjünk bele. Mm. És a hagyománynak nem az a lényege, hogy valami olyasmi, ami évszázadokat, így és így volt, hanem az, hogy ami folytatható, fenntartható. És a modernitásból teljesen, mivel, hogy a modernitás lényegében az ipari társadalmat, mm. amit modernnek nevezünk, az, az le lehet fordítani úgy egyszerűen, hogy ipari, tehát nagyüzemi tömegtermék, stb. Ez a modernitás uh, lényegében. De értelme. talán éppen ezért olyan fontos, hogy, hogy inspirációt kapjon az ember olyan forrásból, mondjuk, mint Hamvas Béla, aki, uh, aki megpróbált mélyre lenyúlni, Bármint úgy érte, hogy a, az emberiség e, gondolat kincsében mélyre lenyúlni abba a tudatba, ami, ami emberé teheti az embert, és abból hoz föl a dolgokat tulajdonképpen. A, csak csak az, a, az a gond, hogy a modernitás kiölte pontosan azért, mert úgy tett, mintha a hagyomány azonos lenne azzal, ami eddig volt, ha, mi azért és nem itt. az a lényege, hogy, hogy olyas valami, amit az unokáink is folytathatnak, Igen. mert ez a hagyománynak a lényege, nem az, hogy nem, a, nem azért érdemes adott esetben valamit, amit több száz éve működik folytatni, mert, mert eddig így csinálták, hanem azért, mert ez egy elég jó esélyt ad arra, hogy ez folytatható lesz. És, de ugyanakkor elkezdhetünk bármi újat azzal a feltétellel, hogy az fenntartható, és valóban hát, eh, komoly érvek szólnak amellett, hogy ezt az unokáink is csinálhatják majd. Na, most a modernitás. Eletve az azt először. fogjuk látni, hogy hogy, hogy, a, a, hogy mondjam, a, aki a keresi a, a, az útját, az, az az esetleg olyan, hogy milyen formákhoz is nyúl. Amik, amik teljesen idegenek a, a, a saját addigi kultúrájától, mondjuk csak egy nagyon egyszerű példát, nagyon sok embert inspirál, mondjuk a buddhizmus, vagy, vagy, a, vagy a zen, vagy a hinduizmus, és, és ma azt látjuk, hogy nagyon sok, mondjuk hát művészek, ugye, akiket leszoktak fényképezni, nagyon sokszor ilyen így köszönnek, tehát összeteszik a kezüket, és mondjuk a közönségnek úgy köszönnek meg a dolgokat, ami nem egy keresztény, izé, hanem egy tipikus, mondjuk egy a Indiában, vagy nem tudom, Japánban. Összetesszett a között, mert ezt a hallgatók nem látják. Igen, igen, tehát és próbálom itt körülírni. Igen, csak hogy igen. próbáltam jó, jó, akar, a komitája a rádió nyelvén. Ezt, hogy mutatál tehát, mutatál. Az, hogy vagy meghajolnak olyan szertartásosan, mint ahogy azt az a japánok. Ez egy nagyon jó dolog meghajolni. Igen, de tudod de, de tehát egy de, de a, a, a, hogy mondjam, a, a saját ö, ö, viselkedésüknek a részévé teszik, tehát ők ezáltal egy hagyományt behoztak az életükbe, ami, ami az ő életükben már ilyen hagyomány, egy viselkedési norma lesz, amit esetleg a gyerekeik, vagy stb. és ö, ezt követik, mert megszokták, és ilyen nőtekezdve. Persze ez nagyon bonyolult, mert ilyen, ezért, hogy nincs egy, egy közös hagyomány, vagy ezek, lesznek, civil vagy ezek lesznek azok, de ez a világon mindenütt úgy van. Mert valóban ezzel szemben az van, hát hogy... Hát ahol élő kultúra van, ott nem. Tehát hát vannak van törzsításodalmak, ah, ahol abszolút létezik igen, a, a közösségi kultúra, jó, és ahol, ahol igen, ez, ez igen, nem, igen. nem egy vicc, vagy egy nem, ilyen míván, egy, egy indiai faluban ez, ez létezik, de mondjuk ez ez nem létezik, tehát ez a különbség. Hát, indiai faluban is kevésbé, mint mondjuk egy új kanak törzsben, de... Lehet. Igen. De, igen. de mondjuk az, az érzem Javaslatú az indét, mert az nak a gondolat... Ö, ö, kincse a számunkra sokkal hozzáférhetőbb, mint az amikaledonai. Mert amik sokkal nyugatibb. Ö, a India, amikor Japánba repültem, akkor döbbentem rá, hogy India egyáltalán nem keleten van. Ugyanis öt órát repül a repülőgép, mm. és akkor van India fölött, és akkor még öt órát kell repülni ahhoz, hogy igazán keleten szálljon le az ember. Tehát öt óra alatt azért el, van idő elgondolkodni azon, hogy India azért annyira még sincs keleten. Indiat lényegében valahogy azt lehetne mondani, hogy középen. Igen, Tehát elég egy ilyen, sok minden meg középen. És a nyugati kultúra, ugye nem védletlen, Nagy Sándor is addig nyomult, Igen. az iszlám is, ami szintén úgy teszünk, mint a keleti dolog lenne, hisz, valójában az, az a nyugati is, hogy, kultúra, hogy a, keleti fele. A magyar magyar gondolkodók, de mondjuk Hamas azért bele, bele nyúl ebbe a keleti gondolkodásba. Mindenfajta, hogy mondjam, tehát nem, nem mint egy vallás alapító vagy valamilyen olyan cél van. Egyszerűen azért, mert a, a gondolat egyszer, egy helyen vagy egy, egy, egy kultúrában olyan formát öltött, ami mindenki számára ö, ö, fölfogható. Na most azért a ha hangsúlyoztat, nem csak azért, a civil rádióban üljünk, a civil praxist, ami egy furcsa, ufónak tűnt el öre, de én szeretném, hogyha ez egy ez értelmet nyerne ez a szókapcsolat, mert e, azt figyeltem meg, hogy jelenleg például a magyar társadalomban nem azt látom a legnagyobb problémának, hogy az emberek ne fognák föl, e, ne értenék meg, hogy mi a helyzet, hanem a cselekvés e, impotenciája okoz a... a és a közös cselekvés az, ami a legjobban hiányzik. Ennek a képessége, kultúrája, stb. Mondok egy nagyon egyszerű példát, szinte nincs olyan baráti társaság, vagy egy kicsit is normális emberek közössége, akik a világ dolgain beszélgetve, vitatkozva elne ne jutat, egy olyan diagnózisig, hogy hát ez így úgy, ahogy van, nem folytatható, amit a nyugati civilizáció, mint társadalmat, gazdaságot, kultúrát, stb. képvisel, ez, ez egy zsákutca. És akkor mindig jönnek a sajnálkozó hangok, hogy hát, de nem mehetünk vissza a fára, nem szállhatunk ki az autóból, pedig nagyon közel van az idő, hogy ki kell szállnunk, mert nem lesz mit beletankolni, meg az egész széthulik akár hónapok leforgása alatt. Ez, amiben mi élünk, ez, ez pár nap alatt simán leáll, ez az egész birodalmi lépegetés, és amit globalizációnak neveznek, és nem lesz fincsi látvány egyébként ez, de jelenleg a legnagyobb probléma, amit én droidizációnak nevezek, az nem az, hogy hogy ilyen programként, vagy ilyen wikipédiaként az információ megjelenik a tudatmezőben, vagy nem tudom hol az emberek áramköreiben, csak a cselekvés képessége, ami nem egy robot cselekvés lenne, tehát nem az, hogy egy multi valamiért megfizet, vagy egy párt, vagy nem tudom, és akkor én azt csinálom, hanem egy szabad közös cselekvés. Tehát, ami az emberi lényeg lenne, az teljesen hiányzik. Tehát az, hogy az emberek mit mondanak, ad amit gondolhatnak, feltételezhetően annak alapján, amit esetleg mondanak is, az semmilyen kimutatható összefüggés, tetten érhető összefüggésben nincs azzal, amit csinálnak. Mert miután belátták, hogy teljesen vállalhatatlan az, ahogy élnek, tovább folytatják. Tehát semmi olyan érdemi, radikális a szónak nem a politikai, meg marketing értelmi, hanem a gyökér, ugye a radics. Tehát semmi olyan gyökeres cselekvési jelet nem látok, ami arra utalna, hogy, ami az életképesség jel, jelen lenne egyébként, hogy ez nem egy rákos metasztázis, tehát egy egy, egy, egy, egy, egy ilyen Uh, mindenkivel kezdte, áttétes, rákos daganatban, végső fázisban levő civilizáció, ami tehát a, a, a, agonizál lényegében, hanem ami az életnek a jelen lenne, és azt mondaná, hogy hó hát látjuk, hogy mi a probléma, lényegében látjuk azt is, hogy mi lenne a megoldás, hát mire várunk, a csidáljuk. Azért, Ennek nem látom semmilyen. Hangsúlyoznám, mert ne, ne áltassuk magunkat, mert ne tegyünk úgy, meg, megveregetjük a vállunkat, hogy azért van bio, meg azért, azért vannak emberek, akik gondolkodnak, meg lám itt a rádióban is. Eh, eh, pedig, eszélünk, ez, pedig ez hozzá tartozik -e? De eh, biztos a titanikon is volt olyan ember, aki arról beszélgetett, hogy lehet itt Jéghegy, hát miért nem nézzük meg, hogy a mentőcsónak az hol van, vagy mit tudom én. De a többség, ugye tudjuk, hát jó, jó zene szólt, profi zenészek voltak, jó volt a buli. E, és, és ez volt a lényeg Igen, is. Igen. E, most és a hangos ez ha, mondjuk, mondták ha ezt. külföldre tekintünk, akkor mennyire van ez a ez a civil korázsi, amit hiányoz. Én szerintem nyugat a nyugaton. Euró, nyugat euró, a én Franciasszágról tudok jobban beszélni, tíz évet éltem ott. Szerintem ők is az agyhalál állapotához nagyon közel vannak. Öh, hát... Öh, bármit le lehet nyomni a droidoktorkán. Bár Én hadd mondjak ennek ellent, már csak azért is, mert ebbe a körben ö, mozgók olyan emberek között, akik, akik ö, hát én alternatív módon gondolkodnak. Tehát úgy értve, hogy nem a fő áramlattal mennek. És ö, nekem az azzal meggyőződésem alakult, ki nem vagyok ezzel egyedül, hogy, ö, hogy teljes mértékig ö, otthon kell elkezdeni a változást. Tehát, tehát ne is reménykedjél abban, hogy egy tömeg egy bizonyos irányba elmozzul, hogyha a belső tapasztalata túlnyomó részt nem lesz hasonló, vagy azon. Ezért, ezért reménytelen és hiába való kérés az, hogy másfél millió ember egy politikai dolognál mozzuljon meg valahogy, hisz a belső tapasztalata az teljesen ellentmond ennek, ö, nem ö, nincs a birtokában Igen, nem gondolja azt, hogy a közös cselek lenne bármilyen esélye. Azért, igen, még nem gondolja azt, pontosan, mert, mert ők ezt nem próbálták ki. Tehát, ha ők elkezdenének hirtelen váltani, akkor rossz döntéseket hoznának. Tehát például azok az emberek, akik soha nem tanulták meg, hogy hogyan viselkedjünk toleránsan, hogyan legyünk békések, mert a hétköznapokban egy békétlen világban élve verseny határozza meg az életüket, és az, hogy, hogy hogyan jussanak előre másokat lehagyva, ha mondjuk ez az általános tendencia egy egy körben, ezeket az embereket ö, fölháboríthatja valami, mondjuk az összüdi beszéd, vagy valami, de ők is rombolóvá válnak, nem építővé. Hisz tulajdonképpen, a, és a, a gyűlölet, gyűlöletet szül, az erőszak, erőszakot szül. És ők nem fogják tudni ezt megakadályozni. De azok megváltoztathatják a világot, és ezt saját magadon kezdve kell megváltoztatni. És, egy és, és így, bocsáss meg, arra, itt bocsáss meg, itt nincs mondasz. igazad, hogy Mondok, amikor egy egyszeri... azt mondod, hogy senki, meg semmi, akkor ez azért fontos, az, az, az örvényből az csak leválul, kiúsnál. Nem az, azt mondod, hogy ha, nagyon kapálózunk keres, benne és azt mondjuk, hogy tulajdonképpen milyen jól is tudok kérosni. De húszni, itt nem erről van Addig szó. az örvényből nem fogunk Nem, nem, nem erről van ez szó. Egy, szó. Nem ez szó. Egy, ez van egy sors szó. dolog, tehát mi ezt nem fogjuk a saját érdekünkben nem, nem fogjuk. De nincsen határideje. A belátás, a, a lényege az az elengedés de ennek nincs határideje. Amikor a Homo sapiens elengedi azt a gőgöt, hogy ez nincsen a hanem azt, hogy Kovács Kis jó, és majd megoldjuk, amíg ezt csináljuk, amíg nem a bolygóra bízzuk lényegében a megoldást, ja. addig a tévúton járunk tovább. Milágos. Amíg azt mondjuk, hogy nekünk majd lesz olyan biotechnológiánk, majd mi olyan De tökös milágos. csábok vagyunk, hogy majd, okay. majd nekünk akkora van, hogy majd azt is megoldjuk, Ez addig, addig, addig a tévúton járunk. Okay. Csak akkor, akkor, látjuk, akkor kezdődik el a megoldás, amikor azt mondjuk, hogy oké, okay, azt mondjuk a természetnek, oké, okay, érdet hajtok, levonkozok előtte, megadom magam, te nyertél, én, ez tévedés volt, hogy én a játékban nyerni De ez még mindig csak a tagadós oldal. Ez nem tagadás, ez a legpozitívabb vállítás, amit előtt kezdeni mondani. Mi ma egy szót sem említettünk például arról, hogy mit, hogyan él, hogyan viselkedik, hogyan gondolkodik az az ember, aki aki máshogyan tenné ezt. De nem aki az a kérdés, hogy, hogy van, máshogyan tenné, el. hanem hogy teszi-e már. Mondok egy egyszerű példát. Mondok egy egyszerű példát. Magyarországon Ö, nem tudom hány ezer ember van, aki szelektíven gyűjti a hulladékot, és ettől azt hiszi, hogy valamit tett ö, a környezetvédelmi, stb. stb. Ö, tudjuk, nem arról akarok beszélni, a felszínesebb De politikai oldala, őket, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot aztán ugyanúgy kezelik az esetek jelentősére. Nem erről akartam beszélni, hanem arról a hazugságról, hogy a szelektív hulladékgyűjtés akár a legprofi módon is bármennyire megoldaná rájön a problémát. Nem, nem, hadd mondjam el! Az állításom az, hogy akinek hulladéka van, az nem, aki szemetet bármilyen formában az életében előállít, tapasztal, stb., az még el se kezdett járni a fenntarthatóság útján, uh -huh. ugyanis egy fenntartható gazdálkodásban nincs szemét. Egyáltalán. Ez, ez mind nagyon tehát szép. ez nem szelektív, meg olyan, olyan. Tehát rengeteg olyan hazugságunk van. De ez igaz. De tartjuk azt, a, ez a, a, a legbejáratottabb hazugságunk, Jó. hogy de mi otthon, mi aztán itt is baráti körben, még lámlám -lám a rádióban is uh, ki, kimondjuk, és ú uh, és mi milyen. Rendes fiúk. Ez, ez, ez úgy is. a cselekvés és a közös cselekvés, el se kezdtük. Jó, jó, jó. De akkor most jön az, hogy mondj, mondj okosat, annak a, a fejed. Nem, annak az emberek, ja, aki a nyolcadik keretben lakik, vagy a lakótelepen lakik, ugye, akkor most, és, és abba a módban jár le vásárolni, most ő hogyan alakítsát az életét arra, hogy ő ne tervezze? És szemetet. nem fogja, ugyanis a, maga az, a, tehát az urbanizációnak az a foka, hogy. de a, az okosságon nem, maga kezd... A, a junknak a szemétnek a része. Tehát, most... és, és sajnálatos mondom, minden, amiből nagyon sok lesz, legyen az bármilyen tárgy, az az által szemétté válik. Ha elképzelünk egyetlen egy, ö, mit tudom én, nevezzük, kólának nagyon szokott lenni a is, egy kólásüveg, egy darab kólásüveg van a világban, és az mondjuk úszik az óceánban. Az egy, az egy, majdnem egy műalkotás, mivel egy darab van belőle. Ez egy értékes tárgy. Ö, abban a pillanatban, hogy ugyanilyen dologból ö, több millió úszik a világ tengerein, szemétté de... válik, hiszen túl sok van belőle. Akkor Sajnos a, a át szemét át lényegi szent. definíciója az, hogy a mennyiségi dolog. Persze, nyilván. A, a modernitás, ugye, szemetet gyárt, hiszen ipari módon. De, de látod, hogy ettől hogy bálhatsz meg. többek. Tehát az, sajnos az ember is abban a pillanatban, hogy túl sokat gyártanak belőle, tehát a bérrapszolga, akiről Marx írt, a, a, a, a, a, a, a, az urbanizáció, amikor feltöltik ilyen irrealis módon a, a, a, a, a városokat emberrel, sajnos ez is része a junk és a junky gyártásnak. És akkor mi van, a bérrapszolgát is likvidálni kell? Természetesen nem ez a megoldás de a megoldás, akármi legyen is, nagyon fog fájni. Mert az... És akkor mi a megoldás? Hát a megoldás szerint mi volt én, a megoldás? Én meg vagyok győződve, hogy, a, a, a, hogy, a, hogy a, föld, a Föld nevű bolygó hatalmas erőkkel dolgozik a megoldáson, de az, az, ne, az a homo sapiens És a Kovács Gábor, fájlani. hogy dolgozik, vagy Kardos Gábor, hogy dolgozik a megoldáson? A Kovács Gábor, <laughs> Kardos Gábor, bocsáss meg, igen. Én egy polinéz vitorlást építettem, szervezem a balaton átcsúszást, ha van ég, ha nincs. Na jó, de akkor mi lesz? Átcsúszol jobról elke... balra, ez egy luxus dolog. Jobról balra, először nem hallottál róla, vagy nem vagy tudom, hogy egy osz, bástéri mondani, időbe mi, mi, Mit jelent a balaton átcsúszás? És a balaton átcsúszás az az körülbelül azt jelenti, hogy hogy a, a Balaton két partján élő emberek például ne úgy kezeljék egymást, mint hogy egy másik ország lenne a túlparton, mm. és egy kicsit ellenséges is, mert hát konkurens mm. elviszi tőlem a, a, a turistát, aki nálam akarna mm. megszállni, hanem hogyan lehet egy civil társadalmat építeni, olyan eseményeket létrehozni. Jelenleg ugyanis a turizmus úgy néz ki Magyarországon, hogy hogy turista-csalogató rendezvények, hagyományteremtőnek nevezett, tehát ez a, ez a, ez a ja, szlogen mindig, olyan, ez egy marketing a szlogen, szlogen hogy hagyományteremtő, turista-csalogató rendezvény, ami lényegében kamu, hiszen a helybelieknek semmi gyökeres, organikus köze nincs hozzá, leszámítva azt, hogy keresni akarnak rajta. Tehát kamu rendezvényekre hívunk kamu embereket, és azt gondoljuk, hogy ha ez sikeres, akkor az jó dolog, hiszen, uh, hiszen van benne profit. Holott ennek a sikere az legalább olyan tragikus, vagy még tragikusabb, mint az, ha ez a fajta koncepció nem sikeres. Jelenleg azért annyira nem sikeres, úgyhogy az, uh, ilyen szempontból nyugodtak lehetünk, de a civil társadalom az uh, uh, a, tényleg a klinikai halál állapotában van, ez a Balatonnál élők uh, is érezhetik, mert uh, Mit olyan az? evidens Mit dolgokban, ami, ami nagyon lényeges lenne, hogy együtt ö, tudjon dolgozni, egy, egy tó körül élő emberek közösséget alkossanak bizonyos egészen nyilvánvaló érdekközösségben, ennek sincs semmilyen azonosítható jele, hogy erre készek lennek az emberek ne, Akkor ho hova Mondok egy egyszerű példát arra, amit az előbb mondtam, hogy a gondolkodás és a cselekvés között semmilyen értelmes összefüggés nincs. Uh, ahol én lakom, Balacsony Tomajon, ott uh, hát nem uh, gyakran szerepel a tévéhíradóban a, a, a, a város, ugye város uh, falu lényegében. Uh, és most az a látsúszás szerepelt, és azok az emberek, akik már előtte is olvashatták az újságban, hogy, hogy ott a strandon lesz valami bizgalmas, különleges, az ország érdeklődésére is tartó esemény, télen kajakosok átmennek meg, vitorláznak meg mit tudom én, 150-200 métert nem sétáltak le, hogy megnézik, és polgármesteretől kérdeztem, hogy szerinted ez normális, hogy, hogy, hogy nincsenek itt azok az emberek, akik itt laknak, hogy a Pestről eljöttek emberek azért, hogy itt van valami, és azok, akik meg itt laknak, majd megnézik a híradóban, hogy volt itt valami. Na, de, de a saját a körbe mentél környezet... és mindenkit meghívtál, nem? De nem ez a gond. A gond az, hogy hogy amit úgy tartunk számon, hogy a tömegtájékoztatás, vagy nem tudom, mindenféle csatornája, aminek az lenne a egyetlen hasznos funkció, hogy az embereket érdemben informálja, és és ne lebeszélje a cselekvésért, tehát na arra beszél rá, hogy majd otthon megnézed a TV TV-radóban a veszámolót, és az milyen jól lesz neked, a két sorozat között egy kicsit informálódsz, és félj és fogyasz, és maradj otthon, félj és fogyasz. ez olyan méreteket öltött, amikor azt érzi az ember, hogy nincs értelme lényegében szervezni egy, egy eseményt, mert vagy találunk egy nagy szponzort, és akkor egy olyan hacacáré van, amiről elhiszik az emberek, hogy történt valami, holott valójában a, a félkarú rablót üzemeltette egy multi, egy rettenetes dolog történik, az ő, nev, ő, ő nevében csinálunk, egy reteltes ügy szolgálatában helyezünk valamit, ami egyébként jó lett volna, vagy megpróbálunk így civil szervezkedés, és nincs ott senki lézengünk, szégyenkezünk. De majd nem jövőre tök. többen lesz. De, ne, de nem, nem, ez a lényeg, nem ez a lényeg, hogy most akkor megdicsérjünk engem. Hogy mit, engem ez olyan szempontból nem is érdekel, hogy hányan vannak, hanem csak mint jelenséget említem, hogy az embereket akikbe marketing vágyakat oltottak, a saját életük sem érdekli. Tehát az a, az a furcsa depersonális, tehát a droid, az attól droid, és azért nem homo sapiens, mert a saját élete sem érdekli, és azért nem fog az én életem iránt érdemben érdeklődni, azért nem fog a közösségért tenni érdemben, azért nincs esélye a civil praxisnak, mert a saját élete sem az övé már, hiszen a, a svájci frank hitelé, a beleoltott idegen vágyaké, mindené az ő élete, csak nem az övé. Lehet ez És így volt te... régen is. Nem, ennyire tehet, nem volt, nem. volt hagyomány. Nem. Volt ez ez, ez ah, mondja ez, ez, ez, ez, ez egyáltalán nem jó, volt ma ez, ezt ez, ez, ez, nevezünk régennek. Én megmondom. Az előző játkosban semmi. nem Nem az előző játkosra gondoltam, hanem a sokkal régebbi játkos, a római korra, amikor volt egy Jézus nevű ember, aki, aki sok ezer embernek prédikált meggyógyított, aztán összesen tizenkét igaz követője volt, akik közül ez az... Ez a amúgy is számontatott is nagyobb jó, volt. Jó, jó, jó, rendben van, de végül is senki nem akarta megmenteni nagyon az életét, senki nem indított mentőakciót azért, hogy, hogy ne végezzék ki. Sőt, még a holttest és csak a Sanhedrin egyik tagja. Oké, okay. tehát Márkei maradjunk a Adjuk abban, hogy, hogy, hogy, hogy... És ő ugyanezt mondta, csak más szavakkal azt mondta, hogy hajdott a és az anyádot, és köves engem. Végülis te is ugyanezt mondod, meg mindannyian mindig ugyanezt próbáljuk mondani, csak ma ez ugye akkor nem az volt a probléma, hogy a, a Földet és a saját élet lehetőségeit szünteti meg az emberiség, hanem lelkileg, spirituálisan a probléma ugyanaz volt egyébként, mert az ember az ugyanaz az ember volt akkor is, mint most nem, is. Nem, óriási különbség van. Akkor néz sem, meg, akkor sem meg, az igazság felé a, fordult, a tize, hanem a, a, a tizen, saját kicsinyés önzését. A saját mit tölti be a teljesen meghatározó, kizárólagosan meghatározó szerepet ma, ami egyáltalán soha nem volt semmi hasonló Igen? sem korábban. A, a pofakönyv. Mi mindenki. az a pofakönyv? Hát most mondjam, a, a, angol, a ja, márka értény. nevét. Ja, nem szeretném reklámozni ilyen okay. formában. Ö, az, az a helyzet, hogy amikor én ezt az átsúsztást csináltam, azt láttam, hogy, hogy az új generáció jön a Balaton jegével, egyféleképp találkozik, hogy fényképeszkedik előtte, még csak kisebb próbálja, hogy csúszni lehetne rajta. Ez arról szól, hogy a saját életükben nem vesz. És ezt figyeltem napokon át, amikor ott jégszörfen álltam, vártam, a szelet, gyönyörű idő volt, és azt figyelem, hogy ezek az emberek úgy nőnek föl, hogy a saját életük csak egy demószámunkra ott se voltak. Én tanúsítom, hogy nem voltak ott, hiszen nem csináltak ott semmit, csak egy fotót arról, mintha ott jártak volna a Balatonparton. És ez, a, ez egy, egy teljesen új jelenség, és ez az, az a fázis, amikor a teljes droidizáció végbe megy, tehát valaki számára a, a saját életének a hangsúlyos mozzanata, az a demo, amit uh, egy, egy közönségességi port uh, oldalon, vagy máshol tol maga előtt, és nem a saját életen. Hát uh, tulajdonképpen itt kellene kezdeni a beszélgetést, nem pedig befejezni. Uh, az az érzésem. Uh, hát én megköszönöm a, a, a Kardos Gábornak a időnként szenvedélyes részvételt, uh, még a vitát is. Remélem, hogy a hallgatók, nem hagytok gondolatkozni, és ezen keresztül is én most szokatlan módon azt fogom mondani, hogy kegyelmekben gazdag, kegyelmekben teljes új esztendőt kívánnak a 2012-es esztendőre, minden kedves hallgatónknak. Úgy legyen, és, és mi két hét múlva megint jövünk. TV Rádió FM 98 Az emberi hang